structure structure structure when jag uh, till jag heter Erik och idag, eller, idag är vi Jens Rosita sen har vi gäst uh, Kalle, Kalle. Locknäs, och vi är på Locknäs också. Så. Ja, för min det plan. Yes, fast du slipper jobba. Ja, du var var med en gång innan, faktiskt lite kort. Ja, ja det kommer jag ihåg. Det var roligaste timingen ever, för vi pratade om 9-11. Och då svänger du förbi den här till några glas. Och sjunger på ett par rader från den här Queen-låten. De slapp in här. 9-11 kommer helt plötsligt in. Good time, good time. <laughs> <laughs> kommer du med i avsnittet? Så? Ja, du är med, för jag tycker att det var så bra, timing, bra Annars vi med i jag, jag brukar ta bort de gena, för jag tänkte att hon inte riktigt kanske visste vad jag höll på med exakt. Så när kommer in och be om glas och så vidare. Och det känns att du tycker bort det. Ja, ja. Det fick jag med. Oh, skist, uh, det är ett par att innan vi kör igång med allt. Um, vi har en Dansa tävling just nu, mm. som du kanske inte vet om, men jag har en biljett till Dansa som jag ska låta ut här. Och det går ut på att man ska uh, gå runt på stan, fota Dansa och instagramma dem med hashtaggen uh, Dansa 2013 och skäggkast så kommer vi låta ut en biljett. I lördag fick jag reda på. Jag kan inte berätta vad nu, men när det här släpps kommer det vara ute i alla fall så att... Um, uh, ja, jag, kan... jag vet inte hur jag ska göra det de Men anyway, de, de har, de, på måndag nästa vecka kommer de liksom släppa det st största headliner för det här. Och det är jättestort. Så jag kommer skjuta tävlingen, så istället för att det tar sluta slut och andra april tänker vi köra till andra maj. Okay. För att där kommer, då kommer jag få in fler biter av. Kan man ha en sån lång hashtag? Det är alltså kvartforsen 13 och Nej, nej, det är två olika. Nej, ja, det är två av så alltså på hashtag Instagram, de är sjuka i huvud. Alltså det är typ såhär, det finns någon som väntar mig och lägger upp en bild typ, på jobbet. 40 hashtags. Ja typ så från de working girls som jag förklara inte riktigt <laughs> <och, laughs> typ så här, insta alltså allt insta och sen någonting insta work insta vad ja men du och jag Erik vi kollade ju det här förut när vi tänkte att de värsta grejerna man skulle kunna lägga upp på instagram och så tänkte vi så här: men begravningar har folk verkligen lagt upp då så sökte vi just på insta funeral och fick så 250 000 träffar eller vad det, är, eller vad det jag, ja, jag, jag ja. kollar på det här det är med, när jag lägger hemma om natten och inte någonting jag kollar med på jag hittade någon en bild på en skista <laughs> så någon på migraden gråter, och så man alltid klickar klicka igång Instagram och ta en bild på honom. Var den lite såst alltså? Jag säger det var kul att vara lite mer så, men någon av dem ens en bild var någon som skulle ut som skulle uti migraden. Var det pifat sig lite? Och tog en så. Här, ännu ganska tittar jag, titta, jag snabbt på. Och så var det så här insta hotty, eh, amazing boobs, exactly. uh, insta, oh, insta boobs. <laughs> insta boobs är väldigt populärt. Kanske var tjej som gav oss. Kan Jag vet inte. Jag vet inte. Men <laughs> uh, anyway, så att, det på, när det här jag gör så, här, vi måste pausa, inte pausar, men vi bara tyst i fem sekunder, så kommer man krypa in där sen. Vi har lagt inte bättre. Okay. Så att om fem sekunder Så den stora akten som kommer till Om tre sekunder kan ni väl fejka Ni är väldigt imponerade av sådär alltså, Höjd och kul så ska vi kör. All right Hej, Erik här um, ja, tanken, tanken var ju att uh, Jag ska klippa in namnet på akten De hade bokat Till uh, årets sidans uh, Så ja uh, Men problemet är att De sköt på själva Release-dagen av alltså akten Just för att måndag 1 april Om de släpper det, då kommer ingen tro på det Så vi gör så här Det kommer inte hamna i det här avsnittet Men på tisdag så släpper vi ett bonusavsnitt Lite kortare Men där jag vill jag och någon av de andra sitter och pratar lite Om ja Det här bantsläppet då Så håll utskick Tisdag runt mm, Kanske runt Framåt 18, tiden på kvällen, där någonstans Så innan dess, gå in på dansdakar.se I, uh, ehm, någon gång måndag natt Så tror jag de kommer, så kommer de droppa nyheter Right. så åter till resten av podden Sånt, ganska, awesome 50, 40, 50, 50, <laughs> 50, 50 <temperature> yes <laughs> Det är coolt i alla fall, jag tror absolut det kommer att bli leda till att vi, um, Få in fler bidrag. Vad jobbigt om det nu skulle vara såhär något nynazistiskt mm. som vi har. <laughs> som du bara, det här blir skitbra. Och så ja, sitter alltså, vi det och, min... och bara, ah. Jag, jag kan göra så mycket röret. <laughs> <laughs> jag tror jag faktiskt att det var den bästa grejen yeah. jag aldrig har sett. Ja, alltså absolut. <laughs> um, det, det var faktiskt uh, någon jag inte ska nämna. För han kommer säkert skit för det Men du kan, jag, jag var här i lördags. Och någon råkade bli full att nämna. Var mm. där. Så någon som kanske hänger här. Okay. Som jobbar med den festivalen. Okej. Okay. Du vet vad du menar. Som blev full och bara gjorde här. så jag... Tjasså, alltså, jag ska inte berätta det här. Jag berättar i alla fall. Nej, jag kände att han blev full, för det var liksom... Han har fått i sig högst ännu än vid laget. Men det var, anyway, så det blir jättekult, så det kommer bli jättehäftigt. Jag, jag, till och med, jag ska köpa en bilhet nu. Uh, jag tänkte inte göra det innan. Jag bara fejkade jag var intresserad av det Men nu är jag inte så riktigt, så det kommer bli jättehäftigt. Uh, jag kan berätta sen, kanske vad jag pratar om. Så ni, ifall ni vill... Ja, så alltså, alltså det här är jag tänker om Sweden Rock Book Vi något sånt om nästan ja, så det är ett gammalt band som har gått och uh, det var jätte dåligt. Det, var... alltså... <laughs> <laughs> det är alltså Dolly Lama som kommer med Förband Lars Vinneberg, ja, ja, nu är Förband Kent och Kent. Ja, Insta. Insta. Kent. Insta, Insta Kent. All right. Okej. Okay. Um, så det är det, Men, uh, det kommer, ja. När de kommer får... När ja, de hör det här så är det ut. Jag gissar ja. de får släppa det midnatt. Jag till måndag. Men det är coolt, det vet jättehäftigt. Ja, så att då har de, Ja. Så ni får reda på antingen då eller nu, vi får se. Okej. Um, en annan grej jag vill är innan vi, kallar en liten story, hur vill han berätta, men innan vi kommer till det, hittar en heterolig grej igår kväll som jag blev väldigt, väldigt glad av och jag var tvungen att, äh, ja, vi måste få, få ur mig bara. Uh, det, det, när jag tror att Obamas första mandatperiod hade han någon ny grej, förmodligen bara för att visa att han var annorlunda än Bush. Om, om man uh, hade någonting man ville ta upp, kunde man, om man fick någon form av lista och lyckas få 25 000 människor att på listan, så visa, var det tvungen att ta upp det på någon de vänster och Nej, om mm. Då var jag ändra på det för det är ganska lätt att få 25 000 bara så, signaturer bara sådär, uh, så det blev 100 000 tror jag istället. Uh, och det här rör sig om, jag, jag tror, det, ja, jag, kanske, inte, kanske, inte, kanske inte mer, kanske typ såhär, jag vet inte, de, de, de, de flyttade målet så pass att de här fåniga sakerna ska liksom förtreras bort lite. Ja. Så att jag tror att originalplanen var för att de att försöka köra den vägen Men nu sker det med det Så mer finns det en Kickstarter-kampanj Kickstarter är en sån Man vet alla vad det Crowdfunding Exakt Vi talar vad crowdfunding Ja. Vi har vad crowd där. <laughs> Ja uh, uh, uh, okej, okay. men alltså för dem som lyssnar som kanske inte vet, någon som har på projekt, lägger upp det här på nätet och folk som inte ser det kan pengar till så det blir av, ungefär så. Så det som är på G just nu uh, en Death Star. Just det. vad är mycket vill de få in? Jag vet inte exakt hur mycket, när jag minns inte, jag vet inte vad målet är, jag vet bara vad de har sagt att det borde kosta när jag har sett på vi snackar, jag vet inte vad som kommer efter en miljö. Det många miljarder. Ja, som vi inte är så det. Vi Jag vet inte vad som kommer efter en miljard, men för de flesta kommer alltid upp dums. Det är det vi snackar om. <laughs> mm. Jag har sett uträkningar på detta, vad det skulle kosta och ja. hur mycket som skulle gå åt för att återskapa den. Det är alltså, återskapad, återskapad, men det har aldrig funnits. <laughs> <What>? <laughs> nej just det, i är framtiden. Det var är rätt, nej, nej, nej. Nej, nej, länge sedan, nej. länge sedan. Nej, länge sedan. Men då Vad ska vi göra det till? Den? För den, den är bra för att spränga planeter. Just i tvivl har vi så många planeter. Nej, men jag kan bli om med några. Alltså. Ja. Alltså men alltså, <laughs> är lite prompt eh, nu tycker månen. Vi är nu såg Månus ska vi ta <laughs> jag jag månen är ganska bra att ha men, uh. men Men det är så snygg att titta på. Ha? Jo. Ja, det är ja. fantastiskt. Ja, för det är inte när man tittar på teleskop för den är bara grå. Ja. Här får ni ganska alltså, alltså, schysst men. är på mm. såna ja. sätt men jag skulle vilja flytta till exempel Jupiter närmare så att man kunde se den. Ja. Det kanske man kan göra att sådant. Det är så jävla De har jag jag de har tractorbil. Vilka då? The bästa government. The government. <laughs> ja, men the bästa är att ha tractorbil så kan dra till sig. Jag minns det och då kan fly man flytta. Jag tror inte det är bra, är bra. <laughs> jag tror låter gälla då men vad det var någon podcast för lägger sedan där jag råkade lite spoilera ger så mycket så försöker någonting för Jens. När vi har talat om Jupiter inte riktigt är en planet, blir det så att, att det är mest gas. Precis. Ja, han blev... Det är du? Bara... Var det jobbigt? Ja, oh, nej men jag har faktiskt... Jag har inga ordet! Okej, men det är som ju... det, är som, det är kickstarter, den starten har jag vetat om ett tag. Men det är inte visst om, att det finns en annan Kickstarter-konto. Någon som vill bygga en uh, X-Wing Squadron för att kunna spränga Kickstarter. <laughs> <laughs> det <storyn här> <laughs> Och den är uppe till 300 000 dollar. Ja. Oh. Så på ett sätt jag tycker jag det är jätteroligt, men på annars, fan, det finns ju en massa barn till Sverige. Alltså, det det, det, det, det, det, det roliga med det där är också om man inte kommer upp i det målet som man satt, då får mm. man tillbaka sina pengar. Ja. Så det är egentligen inget det är inget som torskar på att gå med och donera fem dollar hit eller ja. Nej men alltså, varför ska de... För gissningvis är det samma sorts människor som tycker det är kul byar och sådana olika saker. Men det kommer ju som kommer lägga 20 000 dollar. Men de vill ju att de här två ska slåss mot varandra. De ja, ska ju spränga nästa. ja, Men det borde ju vara mycket billigare uh, än att fixa Ja, det borde ju vara. Uh, uh, i, uh, de är inte lika okay. stora som en men den har dödsskärna. Ja, så alltså jag tror jag, jag lite grann. Och det, ja, men jag, trappar och jag tycker man det är jätteroligt. Men det är en ganska dyr... Vad ska man säga? Reenactning av det här, men det är lättare att på sig lite... Saber som kuddar runt och låtsas ja. som han dör så reenaktar hela Episod 4 ja. Uh, Men ja, jag hoppas det Jag vet inte vad jag hoppas det blir av men... <laughs> <laughs> alltså, om, man, alltså, om man kan bygga Alltså, alltså... Jag, jag, jag, jag framförallt tycker framförallt de som startade X-Wing Squadron mm. alltså, det, det är jätteroligt att de känner att vi behöver <laughs> <laughs> <laughs> Det kommer bli ett hot det Ja, jag beror på vem som alltså, ja, om... ja, för USA är ju Imperiet lite grann Ja, ja, ja men nu får bygger, jag är, idéer. Är, är det EU här. som bygger Ja, Men jag vill ju liksom att, att man ska avla fram med våker och det skulle man också kunna göra genom en sån här insamling kanske. Och, Hur då? ska man göra då? <laughs> stödda, eh, personer som kan avla i e håller på med genetik. E är i Våker den, den officiella översättningen av Vox? E jag vet inte, jag tror det. <laughs> jag tror alltså, alltså ska, e hur ska du ska, ska avla från det? Det är det vi jag kommer Nej, att Jag på. tänker man får väl trixa runt som fan med genetik och... Alltså den del är alltså dvärgar som har sex med björnar och det är vi kommer med alltså, Enligt Carl Pilskington kommer vi i framtiden ha en yoghurt som vi kan prata med morgon. morgonen. <laughs> <Just> det, <där. laughs> det, är helt <laughs> <så>. <laughs> Ja, det var ju Ja, precis <laughs> Han har mycket bra att säga Ja, det är ju inte helt omöjligt Men han tackar om det här i bakteriekultur Han tar att det kommer att hända Right now we have friendly bacteria Nästa steg Det right, så jag vet inte Hoppas att Death Star kickstarts Death Star det tror jag det är som precis en Kickstarter mm. där absolut, absolut. Alltså för jag tror jag tror X-Wing squadron är, en, som är lite lättare. väl mm. Ja. Eller en, en är många en liten bland... Jag vet inte hur många det mm. Är det så många i, i Det är bara en egentligen för, för att för att spränga. På en landing force behöver också. Mm. Mm. Om man jag borde gå för för det beror på om de här Stararna bygger om de om de också bygger mm. TIE fighters till mm. dem. För att om de inte vill ha TIE fighters då är det bara att du går ner. ju bara åka vägen in. Ja, där, då behöver vi ha någon igen då. då Nej, men framförallt om de nu gör det här har de ju, sett, de har ju om de ska bygga det så har de i alla fall minst två filmer att kan kolla på och kolla hur de inte ska bygga det. Typ så ja. stora hål så att Stora hål och ner till kärnan är inte en bra grej också. är Det är ingen man kan ta Det kan man ju ha tyckt att de borde ha förstått redan från början. Alltså i, i, i, i Return of the Jedi, alltså, där måste de åka in en bit. Där åker de ju in en bit. De... det är så läskigt att de liksom bara, jo men här kan vi flyga runt hur som helst. De, bara, så De har du, verkligen byggt en tillräckligt stor för att falken tonade. ska ta sig in. Men så alltså fyra är jättedönt det är bara råkar i ett hål, vart syfte mm. verkar vara, mm. om du skjuter in mm. här <laughs> så dör allt. All right, men det, kickstart Deathstern, det blir bra. Jag tror inte det är något vi behöver oroa oss för än. För jag tror vi snackade varje, som sagt. Då gick man till deathstarter Ja, Jag hoppas det blir jättebra <laughs> så. <laughs> I can call her if we have a super... have in all of the world, as we know I <laughs> <laughs> uh, yeah, uh, the Kickstarter uh, uh, is there, call her. We'll call on the other one up Um... Jag tror att det här var England någonstans, så till och med. Vi ska frakta den och prova en England till. Jag tror att de behöver fräsa. De får bygga den i rymden då. Ja, man måste bygga den i rymden. Ja, jag tror inte de... Har vi liksom tillräckligt med material på jorden för att ens liksom kunna bygga en det här? Jag... Ja. Men det är så den här rymdhissen som de vill bygga också. Men det, skulle, det är en teori att man bygger en hiss mm. som är, är stationerar på, på någon stor ponton eller någonting i stilla havet så mm. den kan röra runt. Och så går den upp i atmosfären och där finns det en rymdstation. Mm. och så är det då någon slags hiss man kan åka upp och så kommer man liksom upp i rymden. Och den går i teorin att bygga men tydligen, materialkostnaderna för det var så höga och det finns inte tillräckligt mycket material Nej. på, på, på jorden för att göra det tydligen. Är en annan problem? Jag tror att jorden rör på sig. Ja, men det är därför man ska ha en Stilla havet så att om den är uppbefarkad så har den ganska mycket buffersona att Fast... glida runt på. <laughs> det är det som man kan. Utänkt det, <laughs> det finns inget att fråga senare. <laughs> jag, jag känner jag, så... jag bara inte vill ta den hissen. <laughs> Nej, men alltså, för, jag tänkte även att stationen är över så vi också, eller den måste ja, vara. Den måste, vi... måste, de måste ju... ha, synka de sina, på den här tjej liksom. liksom. Uh, uh... Någon så närstationär. All right, all right. Ja, jo, men den är ju områdsbanan, det är områdsbana. det ju runt liksom Ja, men då ser man ju bara till att de har samma Ja, men exakt de Rör sig liksom samtidigt lika snabbt Det måste jobbigt Jag följer någon större ihjäl på Twitter som är någon astronaut Som skickar in, alltså lägger upp jämt bilder från man åker runt hela rymdstationen Och bara, mm. jag hatar honom För jag tycker det är som en sån får ni som lägger upp sina semesterbilder Liksom, titta här är jag i Min gula bikini jag hänger, Det är på en... Ja, men de uh, Här är jag, solar, dricker öl det är typ minus 40 grader, han gör samma sak. Det här är typ så här, Shanghai för Haha. Mm. <coughs> men Jag följer NASA på Instagram och de brukar lägga upp ganska roliga bilder. Dels från när de har så här, personalfester men också så här, men också, så här random liksom. här har vi den här och den här delen av jorden sett härifrån och här har vi den här planeten kör de hashtag NASA Insta NASA, nej jag vet faktiskt inte. sexy girl. Insta NASA boobs. not Moon working working girl. Hur kan man inte haja? Nej, man inte. jobbar inte med det där. Nej hon gör inte det. Nej, nej, nej. Så att de som aktivt gör det där brukar säga Instagram eller någonting innan men sig working gäller malken Nej. Uh, <laughs> Nej. Instamalken <Mångskillnadsgator. laughs> uh, all right. Uh. <laughs> <laughs> tystnad, det blir tystnad, kan... Ja men det är ju Det är ju ja. Det är Ja, det är jag. Man kan titta på lästan. Ja, det är Där den håller på. För det hjälp, men hur lång tid har du åka med den his? Nice. Har du koll på det? Hur Nej, det skulle... Det, det, det skulle gå mycket snabbare i fall än, än om man skulle skjuta upp med mer raket. Ja, precis. För att den, den, den, ju högre upp den kommer, ju snabbare går den när, när gravitationen liksom försvinner. Så använder den också. Alltså, vi snackade lite om det där löst förr. Jag tänker på Kalle chokladfabriken. Där har de en väldigt spännande is, som åker väldigt mycket. Mycket, mm. Eller Snabbt och mycket, och byter <laughs> håll. Jag kommer inte ihåg det. Jag, jag tror inte det funkar, för jag tror man kommer dö på vägen. för att alltså, Har du sett det på 13? Ja. För när de ska ner bara, det är en jävla krångel. För att, nu tittar någon och pratar med oss. Men när de ska åka in i atmosfären igen, mm. de måste göra precis på rätt sätt, för annars så de upp bara. Ja, jo. om de flyttar på sig helt enkelt? någon har kunnat och är jätteglad. Så nej, så nej så... men den är, den är elastisk på något sätt, så att den, liksom, den kan slänga. Den är typ, den inte typ rigid. Mm. Vad tror du om det <laughs> Så jag har köpt kom uh, Du Kommer du, du köpa på, på det ja. Du med <laughs> Absolut Jag tänker att South Park jag och sitt de ska bygga en så här En, en uh, stor uh, Ladder för att kunna ta sig upp till himlen alltså. Vilken himlen då? South Park ja, jag, jag har kollat på det. Nej inte heller Men jag såg det avsnittet Som jag skulle mm. Ska bygga en stor så här, uh, uh, Ladder to have the or vi prang någon dig på att på någon Kan det vara en steward eller? Och berömna yeah. nu kommer det Ja, jag tror inte jag tror inte det de kallar det för det någon gång men det finns någon få sånger jag vet när vi skulle ha mm. uh, dyker upp genast och gör en låt om där bara liksom säger. Mm. Uh -huh. så här med alla stora causes och en någonting låt om där the mm. uh -huh. texten. Då, where were you mm. when they built the ladder to heaven <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, här, uh, vi har en, um, du har uppfunnit en grej och det är inte alltid du får kredföra, eller är det väldigt sällan du får kredföra? Det. Det väldigt sällan jag får kredföra, faktiskt. Uh, uh -huh. Men det finns en... Det finns en uh, jag kan ta det sen. Mm? Uh, det är ju att jag hävdar ju fortfarande starkt och har bevis för att jag var den som uppfann uh, grillkudda på på Ja. För när, man, när, man, när man går till, till, till kiosker så får man alltid om man vill ha grillkrytta på eller så får man bara grillkrytta på mm. och Jag minns en gång när jag spelade basket på 90-talet då fanns ju nacka spot ut i nackan. Så var jag en gång uppe på grillen så köpte jag en hamburgermeni för att vi skulle spela match senare. Och så frågade han så här, ska jag salta på fritten? då såg jag i bakgrunden såg jag så här, grillkryta på omfriten. Jag bara, testa att ta lite grillkryta på fritten. så. Och då var han hans svar när man var så här. Va? Grillkrydda på en Har jag aldrig hört talas om What? <laughs> Okej, okay, uh, du missade det. Uh, Nej men jag, jag hänger med Exakt, så det är Han har funnit en sak, för länge sedan Han är mannen Har du säkert på frit med grillkrydda på? Man ja, om jag har gjort det? Ja, ja. ja den ser jag var liten Jaha uh -huh. <laughs> <laughs> Ja? det var jag som kom på det Okej, okay, hur gammal ja. är du? 30. 30. Ja, jag fyller 30 år. Ja. Så då måste du alltså ha kommit på det ungefär när när du på det. Runt 94, 95 år. Ja, okej, okay. jag har nog ätit det sen jag var 5 liksom fem år gammal eller hur gammal är nu var Då får var. du genom bevisa för jag har väldigt starka bevis för Det <laughs> <laughs> dels del, alltså har reaktioner sig så här, va? Grillkyra på fett. Är det gott? Kommer, äh, men så testade jag det. Och sen så kom jag tillbaka dagen efter och sa det var asbra. Ja. Och sen hade han testat det. Alla tycker det är hur gott som helst. Jag kör det på all min konflikt nu. Men det är väl jättevanligt att man har det? Ja, ja men nu är det vanligt. Nu är det vanligt. Ja. Okay. <laughs> men jag brukar ha grillkrydda även på till exempel så här räksallad och sånt. men det är det en inte? annan grej. Ja, men, men att ha det på pommes, det ja, om, om om, om, om är ändå så jag var liten. du kan inte det står kött, fisk. Ja, kött, ja. men så har man ett litet till <laughs> kött. Och sen har man halkat till lite när man har strötter. Ut den på sin köttbit och så har den hamnat på bomben sen och man bara, åh nej! Och så att vi upp dem ändå då så bara, åh! Supergott! Fast det, fast det intressanta var ju här, efter jag var jag var med i en annan podcast och berättade det här. Efter det så startade ju någon som lyssnade på den podcasten startade en flashback-tråd om grynkula på konflikt <laughs> som finns kvar som är typ sju sidor lång. <laughs> Och där är det ingen som riktigt kan fastställa så här, om det fanns innan 94 om det, om det var liksom om det var universellt känt innan 94-95 Ja, för det är många som säger de var jag av med att det kanske hände någon 80-talet men jag är, jag är inget minne av det men efter 95 så blev det explosionsartat, då var det jättemånga Men har det också kanske att göra med vilken ålder det har varit på som har svarat på detta för jag tänker ifall man till exempel var väldigt liten på 80-talet så kanske det inte var så konstigt att man inte, eller om man föddes sent 80-tal då är det ju inte så konstigt att man inte är ätit det förrän snyggt fyra, nej, fem. Nej, men men inte... när man föddes 70 eller 60 så kanske man har Artiter det det tidigare? Fast det var nog som sa så här, jag, farma att det var en kille på 70 tal som hade det här i sin kiosk. Men jag är osäker. Ja, um, jag fick grillkrydda har väl ändå funnit väldigt väldigt många. Ja, jag. jag har ingen koll på Santa Marias eh, årgångar av. <laughs> Nej, <laughs> det är det är svårt. små bara. Du kan inte det är, det kollar <laughs> vi? <What? laughs> jag kan kolla, vad ska jag googla? Ja, grill. Nej, jag vet det blir. Googla gick Googla grillkrydda på <laughs> Google? den och kolla när det är för det första så jag vet det. <gripper> men måste för det jätte, Jag vet inte. Men det är en kollation och kan jag säga men är med det så går på lite alla tänk. på. om någon började med det någon gång så, så skulle jag ge dem cred för att de har börjat. Ja. det är också såna grejer menar det där fick jag det är en sån typisk sak som i medisar med det du, du du, du att med där, du första gjorde var att spränga med kapphärtskydda där, så, så det är svårt för, Det finns säkert väldigt många som säger att jag, jag ja. ja. Jag har ju bara min historia liksom. Får jag, jag läsa en liten bit från Wikipedia om grillkrydda? Yes. <laughs> grillkrydda är en kryddblandning som används till främst stekt eller grillat nötkött, fläskkött, kyckling, kalkon och vilt, men passar dessutom till fisk och stekt eller friterat potatis. Mm. Ja, och grillkrydda förekommer även i marinader. Men Nej Men jag, jag ska jobba på det här. Man kan slå upp vad ordet betyder på svenska kan du. Du köpte. Alltså hela jag vill du säger du köpte Kickstarter Death Star när gäller utan problem men det här. <laughs> det ses ju mig hitta den tråden. Det grejen är så här. Alltså du, du, du sa att du, du... <laughs> alltså. Jag bara evoker. Det finns liksom. Alltså, här. Så, jag bara, så, du du tyckte tyck, tyck ja, det var du tyckte här nyhet. Så jag så, får odla fram jävla jag Det var bara att fixa, tyckte du. Men det här är lite svårt det är bara, att men äh, Nu finns det två trådar. Och nej. Jo, här tror jag. I min första succé-tråd, Mannen bakom Greker på en fast. men nu måste jag kolla här. Ja, måste ju kolla, det är något uppdatering här. Ja, alltså, jag vet inte. Är det någon som har tagit över din del eller var det din tråd? Liksom? Nej, nej, det var en annan kille som hade lyssnat på den podcasten ah, jag var nej, med ja. i, som sen startade. Jag fanns dessutom på Wikipedia i dyn där det stod att jag var upphovsmannen till Greker på mm. Ja, men här hittar jag den, ja, precis. Eh, ja. På Flashback, ja. Mm -hmm. Det här, mannen bakom grill, krydda på pommes. Det gör jag. Som om du går in på den... Du... Står den, står den! Ja. Alltså nu lever ju inte min pappa, men hade han gjort det hade jag fan ringt honom för att fråga när vi började äta grillkrydda på pommes. Alltså vad så vad man ser i tanke på hur hur du inte alltså de här är weirda saker jag brukar inte frågesatta så mycket verkligen så med den metodiken så i större mån så här, du skulle kunna ringa honom i alla fall nu verkligen så ser jag hur du verkar tänka och det är liksom där är än att det skulle vara Kalle att så komma när ni kommer alltså jag menar jag jag tänker mm. precis Eh... Vad står det? Det, är, det? är bättre att läsa upp det med tanke på... att ja, för det är <laughs> ju ja. att läsa första sidan. Ja. Jag kan länka några på bloggen sen. När vi gör... jag kan för, I min förra 6C-tråd Mannen bakom grillkrydda på fritt Fast sig att dessa två paket är olika kryddor och att det inte är en dialektal fråga. Eh, det är där jag undrar om jag var första man om det på frit, men det fanns en speciell pommes som har kommit sen. Ja, men pommes har ju kommit sen. Ja. Det finns även ja. även pommes frit dressing och liknande sådana... Det, det finns det. Men, nej men <går> blev det som så att vi lade fram det, som att jag absolut inte tror att Kalle kan ha kommit till det? är väldigt särskilt. Så sen just argumentet att, <går> att du, du, liksom, du, du minns att du tog del av det här som liten. Ja. Jag pekar på grödlampan då. Det där får ganska bra det också. Någon har kom, kom på det här från början Ja Ja, ja, nej, men absolut. Jag så... skulle bli imponerad om det var Kalle. Men jag bara blev så här, som vi är lika gamla. Och jag verkligen tänker att jag ätit det här sen jag var liten. Så blir det ju väldigt... Det är roligt att den här serien som har gjort den här... Är... 94 var ju jag liksom 11 år gammal och jag menar då har jag ätit pommes liksom. Så att det är ju... Ja, ja alltså jag minns när jag... Alltså, det är ingenting som i USA... Det, här, det finns säkert någon variant på grundkredde. Men jag har aldrig jag, jag, jag vet inte vad det är. Jag har aldrig testat det. Det var när jag kom till Sverige. Jag minns inte den här första gången jag liksom, testade det Uh, oh, no, okay. uh, <laughs> men uh, vid det laget så inte det någon sån jag tror. Okej, vi ser se. Vad ska ni mena nästa Nej, men jag så blir ju få del Jag sitter bredvid mannen som har liksom kommit fram till denna mm, eminenta rätt ja. grillklud och kommer ja, alltså, jag, jag kanske kan nämna att jag var den första eller inte för att förminska din grej men jag brukar väldigt ofta äta pastajul förr i tiden med grillkrydda på. det kanske var vanligt eller inte. Jag vet men, inte nej det är bara, jag vill inte heller äh, äh, vet inte. nu det nej, men det har inte blivit en, en standard i e landet. Nej jag vet och jag tror inte att jag har men det är ju för att de har dragit tillbaka de har ju inte pastajul längre. Nej så det har jag inte för Nej. Så det det var väl därför. Jag förstörde väl för det, helt enkelt. Det jag blev jag... väl alltså... ledsen. Nej, men alltså alla... ja, det är någon ut i landet som äter den där pastan med grillknyttan. Nu lägger vi ner. Nej. Men alla, alltså, alla, så är det med allt sånt där. Alltså, det, är, menar, det är väl förhållandevis lättare att hålla koll på vem som kanske gjorde, gjorde en glödlampa för sig. Ja, eftersom man söker patent på det för att kunna Exakt. producera men, den och ge folk ljus. Äh, ja, ja, ja, men... <laughs> Jag tänkte gå och köpa en till uh, Gör vatten Gör så, <skratt> Vill du också ha ja. en Ja, en sån kan vatten med. All right uh, Vi får ta lite till uh, <skratt> Men så är det med allt sånt där Och det jo, är väldigt ja. intressant Jag, jag vill ju ja, ja. ja men jag hoppas också det Det var bara det att jag inte hörde hela, jag hade ju gått undan lite Så jag hörde ju inte i början av historien Så jag, när du frågar mig om jag ätit det Så säger jag ja, och så kommer jag att tänka, tänka på när jag var liten och gjorde det och så ifrågasätter jag ifall mm. ja, jag verkligen har gjort det eller inte. Nej, inte Nej. Jag tror att du har jag inte det är ingen så utrolig så accomplishment som jag inte säger inte köper du och faktiskt skulle ha gjort som fixa. Jag upplevde också. Du ens kanske upplevde också något. Ja, men jag var numera 10 åringen då, så det var något jag. Jag tror att min poäng är med att så nej, det var inte det frågan så att. För det är en kanske sagt. Alltså av alla saker som du, men det skulle en weird grej heller säga. Så men alltså har du checkat på flitiga killar, ja man, det är Så varför ska man inte köpa det där? Varför skulle man skriva? jag har ätit någonting som finns att ta del av bra? men jag har en bekant som exempelvis har aldrig ätit en macka. Oj. på macka eller macka med sig. Ja, rätt du har bröd och whatever det är. En vanlig smörgås liksom. Okej. Aldrig någonsin. Det är ju svårt. Alltså undviker man. Han han är en delikatess. Han har otroligt tjock i Ja Ja. Det är ju spännande att ha det. han har ätit Han har blivit sugen på en här stor macka med massa massa då... kött eller massa grönsaker eller dressingar eller något nej, sånt. Ja. Mm. Kör, kör inte den biten. Spännande. Så jag menar, alltså... Vad ja, att... äter han istället? Det det är, typ Yoghurt uh, eller? Är, mycket pasta och sånt där. Man är ju med Jag förstår inte, jag förklarar för honom att det är inte är så jävla farligt. Men nej, nej. Han är, han är väl ungefär lika gammal som jag är, eller som vi är, för vi är lika gamla. Vi är ja. faktiskt lika gamla, ja. Ja, så det är ganska cool. gott. Mm. Det klotar inte det. Vår, Våra föräldrar hade haft sex med varandra oh. för länge wow, wow. sedan. <laughs> när jag fyllde 25, så uh, minns jag skulle. Jag vet jag gillar att göra så. Våra föräldrar har alltså inte haft sex med varandra tror jag inte. Det är svårt att tro det. Nej, jag tänkte säga varför jag var lite awkward? Så att när jag fyllde 25, uh, gick jag in till uh, min far. Yeah. Så uh, oh, så so, so, so, high five Han bara vadå Så ja du fick ligga för fem år sedan <laughs> uh, Knäpp tyst i två timmar Och oh. och, du, och du fick ingen high five Jag tillbaka Jag fick ingen high five tillbaka uh -huh. kept you hanging, men... uh, Han var inte uh, Nej <laughs> Nej. Så anyway, så det är kul när det är sånt där. Jag vet inte vad. Nej <laughs> <Okay. laughs> ja, men jag tycker bara kul, liksom, är rumtissen och att det, det var, liksom ah, ja men det fungerade gott. Eller bara, bara, bara oddly works. Eller att jag försökte hitta en logisk ä grej till hur det skulle funka, liksom. Eller, annan... eller, eller bara oddly också Men det är bara fixas. <laughs> ja men det kommer att komma långt det, det är allt. Det är att väga bara. Det måste säga. Ja men det är liksom man tar nåm björn och. Ha <laughs> eh... upp dem en drag förminskar liksom, storleken på den och får den att gå på två ben liksom och sen till någon där ja. och sen utrustar man den med farliga pinnar och stenar det här är bra, det här är ju samhället behövligt ja. Björn björnsoldater som springer runt jag har det i alla fall men alltså det finns så mycket skit runt om i världen som är farligt som man liksom kan göra illa sig på du kan, man kan ju... det vi gör just nu det Potentiellt så dör någon av oss i den här podcasten i slut. Det är du intresserade till vår värld. Ja, men så här, du ramlar ner vatten på en här och eller något, så får man stå stöt och dör. Något sånt. Eller typ, någon kommer in och skjuter oss alla. Ja. Eller, så, så det är det bara en eller ja. whatever. Men det, är, det du tycker vi behöver är arga... Bjor, nej, är de verkligen Ja, klart de är dem. Så du sitter och i några labb de sex vad gör? du? Alltså, vad jobbar du med? Alltså, vad har du med det? har vi har vi aldrig så här tagit fram i podcaster. Jag, jag tycker vi kan bara låta vara ett mysterium Vad jag gör och vem jag är jag, vet, jag tror det är ganska obvious för de som lyssnar utopenbart inte har någon vetenskap någon skulle Jag inte säga jag för jag har aldrig jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag har aldrig hört någon nu tycker jag. det är bara att liksom fixa lite. Så så så ord <laughs> det är ju tekniskt att ta hörna på din angst. Det är en det är forskare liksom som, som har den rätten att säga. Så bara, ja, men Det är bara att fixa lite. Nej, <laughs> det är bara att styra. Ja, jag här, tänker så. på den här Jonathan Coulton-låten skullcrusher Mountain. När han tar fram någon konstig, något konstigt monster som hans date inte vill träffa för att den ser läskig ut. Och det är en blandning av typ en åsna och en apa eller jag vet inte vad ja, det är. <laughs> det. Men det är nog jättekonstigt. Right. Det är en bra låt. Lyssna på right. den. Ladda hem. Eller ja, Ja, jo men man får ladda hem dem utav Jonathan Coulton Han har släppt låtarna Så att, det går bra Snäll kille. Ja han är väldigt snäll 200 från Josh Groban Ja 5 miljoner Han ska sjunga den Ja bland annat Nej men det är väl flera som har gjort det Jag har bara, bara hört tala om, om honom Jag, såg dem, dem jag tror att det är han, det kanske inte är Nu kommer han att tycka att jag är en nob Alltså han han lyssnar inte på det här Jag är rätt övertygad om det Om han lyssnar på det här Jag tror att han liksom hoppar av vidare det, det är bara, han blev rädd När, han... att, när Björns datorna är på väg Och tar pengar Ja <laughs> uh... oh. yeah, anyway uh... de, de, de satte de tjatade om honom Som fan på globen i i lördags. Jag, jag var och på, okay, på Louis C.K. på klubben i lördags. Och de här uh, texträmsorna som finns överallt. Bara så här, saker de tycker man ska göra köpa och köpa. Josh Groban kommer till klubben. Uh, I framtiden. Ah. Och de tycker man ska gå på det den. Det ah. kommer jag inte göra. Nej. Vart, i, med, om det är så att det där låten du sjöng precis är han. Då har jag hört den. Ja, och då räcker det inte. Men det är ingenting jag känner fan... Det var så här, okej. Okay. 2000, höj länge allt på var, var han var han gick runt 2000 sen. du kan vi kolla om det stämmer. Var han igång 2004? Uh, jag kan googla. Ja, men det tror jag. Osäker. Mm. Väntar med hjälp av typ Eminem bil, det slutade ju gå skjutet med det, det är men han att jag har äver... ja, så här så, så. <laughs> Jense har kollat på... Den. Men han spelar ju <laughs> en... Den bilden ger jag vet. Han är faktiskt med i ett avsnitt eller två av amerikanska The Office. Han spelar nämligen brorsan till Ed Helms okay, karaktär, Andy Bernard. Och Andy Bernard kommer aldrig upp i glansen av hirror. Vilken jävla dusch, det ser jag av det här. Ja. Det här är världens största jävla <laughs> toolbag som... Han ser är... alltså, jättesnäll upp på den här bilden. Han har någon allstans. slags väst och något fluffigt hår han och äckorögon. Han kommer sådär voltorna sitter björnsoldater <laughs> <laughs> Inte om jag får bestämma, men vad skulle jag kolla på jag då? Kolla då? Karl lägger på. om det är så, då kan vi kolla när låten är hans eller inte för att jag vet 2004. Det blev det jätteerror bara fick in på den nu. Vet du varför? Nu ingen Windows skulle kolla på. Okej, okay, nu jag men <laughs> det smörbbl inte bra. Men så här Nej, bara, är var det för den är låten där Raise me whatever. Mm, mm. Uh, jag kan inte reda ut texten, men uh, Görge uh, som jag säger kan vi göra det ute så jag ska sova senare uh, Um, han är född 81, kan jag säga. Okej, det vill jag. Han har varit aktiv 1997 tills nu. Okej, okay, uh, anyway, uh, då uh, oh, så det var kanske han då. Anyway, för vi... ska skulle lägga oss då. Jag måste säga, jag var lite småkär i den här människan. Så det var det var början. Men det mm. trevligt, vid så vidare. Så hon sa, jag brukar väl sånt som musik? Ja, absolut, kör. Sure. Så hon körde på, på den här skivan. Det jag gör när jag sov med mig För jag har sagt samma sak till folk som har sovit med. mig Jag älskar sova till musik Fair enough Man körde inte sova på repeat För jag kunde sova mig ett tag jag hörde den låten 40 gånger i dag Jag är vakna i bakgrunden Och någon ska prata om att man ska raise me up Ja. Jag ska se här Jag tror det är som att kalla Jag tror han har börjat jobba nu bara istället Just det, kalla jobbar på Låknäs Så jag tror att han kommer tillväg med glas och jobbar Anyway Josh Groban är ond. Alltså, han har gjort så jävla mycket musik, jag kan inte kolla det här. Men det behöver inte. Det behöver ja. inte. Jo, jo jag... men You Raise Me Up, det är, ja. Oh. ja. Uh. Den låten kommer, framförallt just det, för jag minns att hemresan från henne var att jag skulle åka från, jag är långt ut på Litlingö till, där bor du nu i det är en ganska lång, lång resa. Min, mm. min iPad har slutat funka för den har dött Så jag hade den låten i huvudet hela <laughs> vägen. Och jag kunde bara en del av effrängen bara, <laughs> så jag raise me up. <laughs> jag, jag, har, jag får bara bita den låten i hjärnan också. Om, om de skulle börja köra den nu, skulle jag skjuta alla. Nu är jag redan tillbaks här, all right. Oh, thank you, thank you. Ah, är... Tackja. <laughs> jag, jag trodde först att jag så skulle inte väga börja jobba. <laughs> nej, nej, men i alla fall det var en massa grejer. Ja, jag förstår. för. Right. Vi jag vet hur vi hamnade nu. Uh, vi, vi tog vägen, vi är bort, vi kom, vid oss. där vi var när du. Ja. Nej, jag var inte heller. Nej, jag trodde att Josh Groban nu. Nej då. Ja, ah, det inget kan då. inget om. Men vi kan ju lämna det Det kan vi. Vi kan, nej, vi kan lämna, vi kan lämna honom. Han är, han är det, det är inte värt att göra en grej. Alltså. Men på tal om dem och lyssna på grejen man ska sova, jag har så hos en vän som alltid brukar lyssna på eller då i alla fall alltid lyssnar på Hasson Tage när han ska sova. Problemet är, alltså så här, och det kan vara kul. Jag brukar inte lyssna på grejer när jag ska sova för jag blir distraherad då så håller jag mig vaken istället. och min vän somnar så här efter typ två minuter när han drar igång de här två timmar långa typ programmen med hasse och Tage som bablar Och så får jag ligga hela natten och lyssna på så här den grejen och, och inte fatta hur man skulle stänga av hans spelare och ja, nej, det var jobbigt. Alltså, ja. om, om jag, om Gud förbjudet så skulle dö mig för en e eh, som kommer finnas snart, då sitter jag på det. Om jag skulle dra hem någon och säga att jag brukar gilla att musik, då kommer jag att dra på skänkkast bara, jag vet, jag typ att jag brukar, jag brukar gilla, gilla att somna till resten av mig själv. <laughs> <skratt> det här, här är bra avsnitt <skratt> Eller nej, jag har Det går jättebra ut Oj, vad jobbigt Ja, men det är sånt där eh, Jag hörde väl att typ, Vad Carrie King i Slayer att han, När han har en hemma hemma, brukar han på Slayer Jag tycker jag är jättefånigt Vilken jävla Vilker oh. <skratt> du lyssna på musik när du sover? Nej, aldrig faktiskt Jag gillar att ligga och fantisera i stället Om musik du Så hade kunnat göra Okej, okay, men uh, inte heller, om du har hem någon, inte musik då heller, det är tyst. Nej, men, ja, men du kan göra musik. Men det beslutar alltid med att jag somnar sist. Så den ska då jag på, som du säger så här, måste man säga, jag ska gå på och stänga av, så ska jag göra liksom. Så att, ja, jag, det tar ju lång tid för mer somna. Blir mycket Alfa Tack när du har sex? Nej. Alfa tak är Kalles band. Oh. Ah. Space Elevators, vänta. Rymdiss, jag förstår vad vi oh. tycker. Ja, men... Alltså, Kalle Allman Space Elevators, och det är jätterelevant för att vi pratar ju om rymdissen senare. Ja. ja men det, det här var ju min, min teori med bandnamnet, det var ju att jag startade det för att om folk går in och, och vill läsa om den riktiga rymden ja. så går vi till Space Elevator så står det såhär Or did you mean the band? Ja men precis! Ja, ja. men det finns ett band som heter, ja. ska de trycka på ja. det? Det är, det är otroligt svarligt Det är en jättesmart grej, den kommer och komma... mycket billigare än att köpa någon, annonsplats på Google liksom ja. ja, ja. ja. <laughs> det, det där kommer komma upp någon gång i juni när vi, när vi, får ut, när vi släpper våran e e-bän, ja. då, då kommer jag skapa en Wikipedia-serie Typ, kör vi Bandcamp, det är skitbra band, band, Bandcamp Vad det är en sida, vi släppte, jag tror bara för och som sen ner på här för att jag inte orkar det. Du kan lägga upp din skiva där, och sen kan du liksom äh, ställa in så att äh, antingen folk kan tanka den, eller som, alltså, du kan ställa in någon min minst belopp kan betala. Och sen kan någon beställa att betala hur mycket de vill. Säg någon någon kommer in som precis... Säg någon från funderar på att antingen investera i er eller äh, kickstarter Xwings. Ja, så här, tusen dollar, all right, så gör det i vi Så är det menar du, kan ställa inte... Det 900 skivor. Yeah, nej, det är skivor, du behöver inte göra någonting. De they, they, they, they <coughs> köper M&T-filerna. Så det är som en lite mindre kvällare <from the> från iTunes bara. Vi ska kolla faktiskt. Det är väldigt bra faktiskt. Vi hade varit inne på vår sen, vi lade upp, vi hade lite krångel med att lägga på första avsnittet. Jag lade upp vår första avsnitt där också. Så i teorin kanske vi har hittat fler miljoner jag tror inte det. Jag vet inte att de skulle betala för det här när de kan liksom bara tanka ner det. Men, uh, uh, anyway. mm. men det, så, vad, vad är det du som kom på namnet? Space Elevary. Ja. ja, det var jag och en polare som kom på det. Men vi startade i Space Elevary 2006. Du skulle sitta hemma och göra grejer. Sen, sen blev det ingenting av det. Sen startade jag ett nytt band för, för ett par år sedan och då pitchade jag det namnet. Då tyckte jag att det var det bästa namnet, så vi tog vi det. – När kom idén om den riktiga rymdhissen? På 30-40-talet. – Okej, okay, så ja? det var inte... – det... nej, nej, det är en jättegammal nej. idé ah. att man, man, man ska göra det. Och sen har de då jobbat på liksom där, en, en Dyson-sphere. Som också är en gammal 30 Ja, Det är när man bygger ett stort hölje runt en stjärna. Runt, runt man ska bygga runt solen så att det blir en stor hinna. Sen har man ingång så bor man på insidan av den här... Det där, runda ja. bollen. Ja. då kan man få, vem vet, du, solen man kan få mycket mer energi av solen så man kan bygga saker som, som så att den tas upp i det höljet vilket gjorde att alla energiproblem i världen skulle lösas för du är det konstant solenergi hela tiden. Men ja. det är inte Jo, men det finns det, man bor väl i, det fixar man. Liksom. Ja, ja, det Fixar <tryck> <det> <tryck> <sänkning. tryck> <tryck> mosta fick starta det i projektet. Ja. <laughs> Nej, jag tänkte bara säga men jag jag gillar inte min, alltså min eh um, där släkt i Florida. Jag gillar inte åka dit för det är varmt. Nej, men så far vi på solen. Det var så. Det låter så. Det är säkert. Ja, <laughs> jag säger sol och grejer, jag vet inte. Nej, jag gillar inte heller sol. Så, så ni säger lösningen är att säga ska jag flytta till solen då, det är, Nej. Det, det är kanske där tar det väl nu, jag fick låtsas med Är det ja. bättre att flytta till månen för där är kallt. Där är kallt. Det är fucking kallt. Det är, är någonting lågt. Kvinna. Det är helt klart i dagens läge. Jag tänkte säga: Jupiter, det är en par gas. Vad är där. det där? Svammar du? Jens såg ju Jupiter, ställer sig ute för deras revolution och Lockness, tände en seg och allt exploderar för det är gasbar. Ja. Jag tror att det är sånt gas. men Det är en du, du har ju en alma. Ah, ja. Det där känns inte bra. Nej, det där skjuter vi lugnt. men Dyson det måste nämnas. Det känns som en typisk grej som måste ha varit med någon Star Trek Ja, ja, det finns Star Trek avsnitt när de hittar en Dyson sver I original series eller Nej, Next Generation. så har så kraschat en någon escape pod som var som har kraschat på ytan av den här. För de hittar ingen väg in i det. Men de det på ytan. Och så går de ner så märker de att det, är, det finns en person kvar i, i deras uh, transporter-buffer. Uh, ja, ja. uh, så lyckas de liksom spina in honom. Och då visste de att det är Scotty från originalserien. Just det, han, ja. och han hade väl... Uh, det förklaras väl inte riktigt där, men det förklaras väl i... Jag tror någon bok som kom lite senare, eller någonting. För det är i Generations, så det skickar ju in i det här uh, Nexus, ja. uh, whatever. Uh, och det är de... Uh, så de förklarar väl, det William Chattner, att skrev en framtid om är, <går> Lite sen med Ego bok om sig själv. Skrivit, som skrev The Return, när så vad som händer efter det som är Generation. Det är ja. de glad väl att Scott i sin heder har förlett efter kullen. Ja, ja, så kan det vara. Ja. Och sen så lyckas det kanske. så alltså, glömmer man av att nämna det här tillfällena. Har du den så det inte? Nej, men det är inte nog. Nej, uh, han, han, när djog han? James... Uh, du, han, där var han. I hanet, 2000, 3, Inte uh, Little Noon Fact, men kanske för de som inte kan så mycket Star Trek. Han hade ju, han, han hade ju på uh, ena hand. Han att släppt flera fingrar. Han har varit med om olyckor. Så om en virus ser man ser igenom så är det alltid någon han har dörr, för att inte det ska se att hans... ...fingrar. Ja just ja det kommer jag också att ha. Så att Simon Pegg fick kaba av Ja. Vad tror du om det där då, det är nya som verkar ju såna här på Gini. Har inte Dennis hoppar också något såhär fel på... Just nu en död så han har höll mycket saker som fattas. Jajajaja. Jag vet inte, ja det känner Det Jag är att han hade något såhär fel på handen eller någonting, så att han var tvungen att dölja den. Han har, det är väl han som är med i Speeder, väl yes. och då har han ju en läskig hand i filmen i alla fall, som högerhanden ser lite konstig ut. Är det är det, är det, det du menar? Det var ingen dokumentär. Men ni är större filmer har alla sett trailern för den? Jag tror det första trailern var, sen inte jag sett den Det finns en till, och får det på lite mer, inte någonting, för det är så här, alla trailers... Uh, jag tror den andra tre den, såg jag bara, den såg igår natt. Och den är lite längre men man får inte reda på någon, det måste jag var nu sparar. Benedict Cumberbatch och säga saker som I will have my vengeance. Jag kommer ändå inte se den på Bio. Kommer det ja, Jag Jag inte på Bio. Men äh, alltså, det är inte ens här för alltså, du du startar du är checkar. Jo men jag tänkte typ bio. Jag jag väntar att det kommer på Blu-ray så jag kan kolla händer med bra bild och bra ljud. Och så lite det där för det kommer säkert vara så. Ja men det, det är ju helt värdelöst. Jag jag hatar bara... jag är vad heter det? Jag emot 3D. Dom är inte riktigt värda men men för det är ju roligt. Allt annat som liksom en Simpsons så <laughs> alltid nej alltid så platt så på att spela bara, så Mario man alltid fick goda. Det står i fel vinkel ser man inte vad man pratar med. <laughs> det är lite så scen <hör> det jag <hör> det. Nej men jag vet inte, jag tror det det kan bli alldeles kul, men jag tycker väl lite besviken nu att de mer eller mindre bekräftat uh, eller det verkar inte han verkar inte vara klar Nej men det, det var ju också någon det var någon som hade tagit stillbilder på någon trailer för att visa lite okay. Det var ju något sätt fanns det. based det där tre någon har mina söner och det var ju teorier det, ja de mina sövde i original har spacey där kan jag på så att man vet ju det, någonting jag tror det det det som kanske är att de, de inte har hjäl honom i mina filmen att typ att han blir kall yes, exactly. uh, som förmodligen de, de typ, ja det kan det vara För liksom på samma sätt som man tar någon där alla skurkar alla jag säger okay. nu jämför jag bara med typ serietidningar och så vidare är den här världen men ta typ så här vi, Joker från Batman han heter väl inte det egentligen han blev ah, Ja. So, han, kan han kanske blir Khan. För Khan ska vara en sån här... Genetically enhanced Ja, han kanske blir. Exakt för i första battan film Tim Barton som åt det nya... Där förklarar man, man är Exakt för då är jag en vanlig snubbe. <hör> <hör> som sen blir <hör> En <hör> vanlig snubbe från <hör> Jack Nicholson. <hör> <hör> uh, <hör> <so, hör> so, uh, I Men ni <hör> för i de andra. Jag tror det är väldigt få reaktionen av alltså, Jokern annars som förklarar vem han är. Utan han, bara, han, bara, han, bara är. han är Jokern. Han är konstig. Lila kläder och så vidare. Uh, lila kläder är fina i och för sig. Visst hur rolig Han som spelade Jokern på, på 60-talet. Alltså. Cesar uh... Romero. Exakt. Ett, nej, inte Cesar Romero. Det ja. Jag tror det. Hur rolig det var att sin... <laughs> ah, ja. han var ju känd för sin... Cesar Mulan är hundkilen Ja, det Han var ju känd för sin mustasch. Han hade alltid mustasch hela sin karriär. Och grej var att han, han, han skulle vara vitmålad i ansiktet. Han vägade ju raka av sin mustasch. Ja, superbart. Så de målar bara ömme bilder. Om man tittar på serien så ser man att de har en mestarst liksom där bara att det är typ vit målad. Ja, det är jätte det var ju processet. Hela hela, hela hela hela hela hela där produktionen alltså ifrå ja. Uh. Den är ändå okej, okay, tycker jag. Det är lite då gammal serien? Ja, klart. Ja, jag läste en intervju med, med de som hade gjort den. Då sa de att de då de gjorde det. Inte, det var inte så att det skulle vara en superhjältefilm och vara seriös. utan De gjorde ju som en svart komedi. De gjorde ju som en komedi faktiskt. Så det är ju väldigt mycket märkliga skämt med hela tiden. Och så tänker man bara på att det är gamla 60-tals cheesy grejer. Cesar Romero heter han, ja. Ja, det är det. Ja, det vad han gör. Han är säkert död. Han är semi-död. Han är jävligt död. När då? 94. Ja, det det. Ja. Jag fan GQ på mig. <här> <här> <här> ja, mycket på grund av det som <här> <här> Nej men alltså jag tycker det är um, Det är <här> Är de, man, man skulle kunna tro att de. Alltså, Organalbäpning, den finns inte att köpa någonstans fortfarande officiellt. För det är rättigheter som mellan dem. Så där finns ingen. Du, du kan inte köpa en t-shirt med någon form av film från, en fin från gamla. De, de, de vägar fixar nu, jag har nu till typ väntan efter så här långt efteråt. Men uh, det finns ingen merch från den tiden, det finns ingen DVD, finns ingen blu ray bara för att det inte... Det var varit när med vem som ska få släppa dem. Så vi har vi Adam, ja, alltså, jag begynner. Asså, det finns en kille Ralph Garman som gör en fantastisk Adam West-impression. Och han uh, fick i någon här podcast skulle han, alltså, han och Kevin Smith skulle reenakta några sidor från någon comic uh, som är, inte, är, inte, är så att man säger, en comic som in, utspelar sig lite mer moderna världen så det är inte den Batman, det är den är lite mörka Batman. Och det hela blir väldigt fel i den sammanhanget att han har Adam -röst. Mm. <laughs> som är ganska så här glad och såhär <går> till den här mörka läskiga världen som Batman är nu liksom <laughs> är det på den gamla finns ju en Batman film på 60-talet som är 66 67. jag vet inte det jätte har en jättestor båt som är från som Dingwin Jo oh, det kanske det har. Det kommer inte jag ihåg Men det är med såna, Så den liksom den har ju såna fötter Som är äh, Ja just det jag har <laughs> Och det är då han sin alltså Shark repellent spray också. Just det <laughs> men, men där sitter du. Jag kollar på Audio Commentary Då är det Adam West Och han Vad äh, heter han Burt Ward Burt Ward Som är då Batman och Robin Så sitter han Du i Audio Commentary Och då vet är det en scen där de är på en stor pir Och ser en stor bomb Som, som Batman håller och, och, och Så han får svänga Och springa upp stanet Så, så det är det en massa folk där Kan inte svänga den där Springa vidare till slut tittar han alltså, så slänger han in i vattnet. Och då säger jag såhär, han, så han ba, oh, there were so many people on this pier uh, that they actually had to come and get us by submarine at the end of the day. Bara, no, I'm just kidding, they they had a helicopter waiting. <laughs> <laughs> <laughs> så, det är en jättemärkligt skämt som han drar av varje. Så jag bara för <laughs> så <laughs> submarine, wow. Och <laughs> <laughs> så här, det är det en helikopter, det är ganska imponerande också. <laughs> <laughs> Jag vet höra en lite söt grej, han är en snäll pojke här i Westra Att han, uh, han bryr sig av fans i det här han har spelat i en sport i alla avsnitt själv på egen hand För han tror att han kommer vara vid liv när han faktiskt släpper den på riktigt Så han kommer inte för att göra det så Det är coolt att han inte gör det uh, Så vi ser när de kommer ut Annars så sitter jag bara <laughs> jobbar först. Jag med ett allt Sitter hemma och kollar på Youtube Nej <laughs> <här> <What's that>, men <laughs> <hann> som han gjorde ju Jag tror jag nämnde för dig en serie som heter well. Ja. som Adam West vann. Det är bara ett avsnitt. Det är en pilot. Ja. Conor Bryan en director ska vi också vara med skrev det. Von, Bryan ja, skrev ja. det. Han spelar någon avdankad uh, sk skådespelare som spelade en polis i någon gammal serie. Whatever, som uppenbarligen svårt att lägga sig in, i, in, eller inte lägga sig i, Polisens riktiga, alltså hur gick det i världen de har fall, så han dyker upp där och försöker hjälpa till Fast de inte vill ha dem där, för han är ingen polis han är bara... det kommer ju att säga bara såhär I used to play a detective On a show in the 70s det. Typ som om det är någon sån Det är jättefan glidning i Som såhär för att visa han är han, han, han är Han tar fram en bricka Som han har på morgonen fått som någon från Honorary Du är rolig, vi tycker om din serie Som är så inglasad gäller polisbricka Så det är så här, stor glas till <laughs> <som, så> är <laughs> För då sitter han hemma själv och kollar på sin mm. egen avsnitt. Ja. Det, han är på en audition i början, för de ska ju göra, ska göra någon ny, den här serien. No, jag. A happy, happy Days to the next generation. När jag går gå till bilen så är det någon som känner igen någon från serien Luckwell. Så får han så här, vad heter det? Varför slutar du med Luckwell först? I felt my character had said everything he needed to say. Oh, how did the network feel. Ah, similar. That task. Förheter han han heter Lookwell. Karaktären spelar heter någonting annars. Nej, karaktären spelar Lookwell. Vad heter han då? Det vet jag inte, men jag har sett de får säga, didn't you play that guy uh, Look straight? But no, I was. I It's say. A he was Look straight. <laughs> det alltså det nås, <laughs> det alltså det andra de, de, de, de, de ser som har låter lika som den här liksom. Ja för vad finns det för morsveten där det finns en rolig Chatner för det chatten en jätterolig jag ser TJ Hooker William Shatner spelar polis jag minns inte någonting av den mer att jag blev när jag åh det är Captain Kirk och sen Gissar jag sluta kolla för att det inte riktigt men det det är väl liksom jag kan vad finns det annars för sig man kan jämföra med för de flesta andra såna där PI kan jag jämföra med för där är Tom Selleck hurdan annat sen det också. Den där som jag tänker är i, i, i serien Arrested Development, sätt, mm -hmm. där, där det är en karaktär som heter Wrench. Han är någon, någon, han är någon så här privatperson men som är någon PI och hjälp av Han refererar till sig själv i verkliga världen också som, som Wrench. Mm. <laughs> Men det är som i Express när Ian McKellen refererar sig som Sir Ian, eller hur? Han är väl Sir Ian? Det är men jag tror inte han går att kalla sig för det, han refererar sig själv i tredjepersonen och kallar Kanske för Sir Ian Jag vet inte, kanske, det blir kul, jag hoppas det är så Ja, men kanske inte Så, hur har vi, Gates kanske inte heter men... Vad, alltså, som hur saker ligger, alltså, jag minns att jag funderade på att ha med dig om det här när jag såg att du skrev något på Facebook om att någon hade tagit av sig kredit för det Nej, de har försökt. Jag yeah, har ju fortfarande... Det de de var säkert Erik och Macken. De snor alltid allting från andra. <laughs> <laughs> <laughs> <här> Nej, men det finns ju vad heter det. Äh, det vet du om James Rand är? Ja. Mm. James Randi, han är en kille, han brukar debanka eh, folk som håller på med magitrick och grejer, okay. Till exempel Uri Geller har jag visat gång på mm. gång. Mm. Men han har ju en stående James Randi challenge. På, eh, man, man får en miljon dollar om man kan komma till honom och visa ett magitrick som är på riktigt, mm. att, du kan, att du har psykisk och kraft någonting. Mm. Kan du bevisa det här? Och då har han liksom fyra olika steg som ska Så, vad heter det, så, så får man en miljon dollar. jag har ju en liknande. Om någon kommer med bevis för att jag har vad heter det, eh, att någon annan har hittat på pomfit eller, eller ja, på innan mig ja. så kommer jag ta ut dem på stanen då och byta dem och är på eller på en Så det är en stående challenge jag har. Så ifall någon har någon sån här gammal <går> hemma video från där det finns datum så 89 och så är det på ett VHS-band som har två sidor och sådär oh, exactly. som man kan vända på. Och så ser man någon tidning som ligger i bakgrunden man ser datumet och sådär. Då, exactly. Och så hur de sitter där med en pommes som kommer ut ur ugnen och har på, <går> ja, på och man ser, exakt, så har de ja. sån här bevis. har de liksom någon sån här slags stor meny då eller tänker du köpa en lilla på här, liksom. Men någon standard bara. Ja, ja någon mitt emellan. Jag, jag, slänger till, jag kan slänga in. Eftersom ingen har bittit på den så slänger jag in också. Att jag bjuder på den här Uh, det blir alltså jävla så mycket på hitta <laughs> <laughs> <laughs> Inte till, efter ja. <laughs> ja. men menar äh, fråga, har ni pommes frites på Loch Näs? Det ja, har ni ja. Har ni gulkydd på Loch äh, Näs? faktiskt, jag vet inte om jag har det <laughs> All right, för annars alltså, jag kan köra allt här Släpper du liksom, du kan jobba när du ja, gör Ja men det. ingen har bevisat, det måste gå med bevis Exakt, men när, äh, om någon försöker ja. Alltså hur ska de med bevis bevis? Jag, menar, jag tror inte någon har någon gammal 8-track Som heter Firefly beställer märklig pommes <laughs> frites <laughs> Nej, men, men de kanske har någon lirare de kan ringa som, som ah. kan intyga någonting så såhär Ja men jag gjorde det redan 74 Eller 93 går bra För jag kommer inte ihåg att det var 94-95 Det som är så kul med det är Det är ändå så bara Att om man kom på det själv Och känner, jag vill Nej jag men det vill jag Då är det värt Att göra en grej av. Men jag tror att någon Är så jävla hard up På conflict Att de verkligen vill Hitta på vittnen För att de ska få lite grann På om det Vi Jag och Erik har ju en gemensam polare Som, som höll på en Med liksom dokumentärfilm för Speljade en jättebra dokumentärfilm Som heter Systra Som heter, Systra, som heter yep. Och han han var ju sugen på att göra en dokumentär om GQ på Spotify. Vi skulle ja. gå tillbaka till några sportfall och titta ja. vad som hände så. Det vore ganska kul. Kanske man skulle starta en Kickstarter-sida då. Ja, ja. Ja, vad finns det. Mm. Mm. Va, det? Ja. Alltså men det är ju, jag tror man, alltså, det, det hände väl ingenting bara för att, som väldigt mycket, så många idéer det blir inte så bara för ja, exakt. Det. Men det skulle kunna vara en grej. Um, Ja, alltså jag menar, jag ser att han på, han har gjort något om det ganska många år Nej, det, är med. det var i fan en kuga men nu för tiden är det så jävla lätt att göra, du har en Iphone, du kan göra en dokumentär, kanske inte bra kvalitet men det kan du göra något Han kommer säkert vilja ha IMAX-kamerorna när han gör det här Men det måste ju vara Blu-ray, det är mitt krav Nej, 3, TD, jag tror det men kanske fyllt med IMAX Jag är en som hatar Avatar, jag tycker det var en film Ja, jag tror det jag har tänkt att det var smurferna. Ja, men det är enda som var coolt med de var 3D-effekterna. Filmen i sig är helt värd. Alltså. Om du kan motbevisa det här, så bjuder jag på att Att avatar yeah. är ja, Då bjuder jag på en 0. No. Och, ja, och då måste jag även tycka att avatar är dålig. Ja. Nej, vänta. Jag tror inte men... det är svårt att hitta folk som tycker det. Som tycker det dåligt? Nej, jag tror inte med James Cameron. Nä. Han är pepp, han ska ut två till. Ja, jag vet. Mm. Och då så noga, så det roliga ordet säger och jag blev arg, jag, så är någon sidiga förälder som Den of Geek, allt, liksom, alla, sånt, det minsta relaterat till någonting nörd, nördigt. Och så är jag bara, Avatar 4, så, så var det 4, de har inte ens gjort två eller tre. Och det är liksom fler år bort innan där, så jag förstår inte vad de ska hålla på böcker med, geja med, med, med, med liksom, jävla fyra de har inte ens, alltså, det är så här, jag hatar ju de gör så ja, de börjar snacka om riktigt för, för femman när det typ så de är inte i första filmen. Nej, det är inte. som Man of Steel som kommer i samband Superman. Uh, de Super år år år år. Det, det är ju jävligt börjar kan två år igen nu. Väntar det stripet kommer ut. Vi vet jag. Det kom ut efter tag så kom de ut med ett promo bilder på när de skulle göra Nicholas Ja! Little Kids som mannen. Och <laughs> <här> i direkt okej finns det också. Det är jättekul i <här> den. Det såg inte helt, det såg inte bra ut. Nej, jag tycker inte. Alltså jag minns när jag läste det från början så var lite med. Ja. Ja. Ja. När väl från Indon för länge sedan. Ja. Men sen det var när Lillis Cage förklarade att var lite av. Han är lite cool han ytorock och lite. Men då skulle ju filmen heta Cage of Steel tyvärr. Ja såklart. Men vill... Det finns ju ett skämt på SNL Så brukar dra en sketch där Andy Samberg spelar Nick Nikkei... Cave Ja, Nick Cave borde, ja. borde spelas upp Ja, <laughs> han borde spelas upp med Nej, men 8. han brukar spela av honom Och så ska han bjuda in kändisar för att intervjua Och så blir han alltid förbannad När han inte får roller i deras filmer ja. För att det handlar om att han, han ska ha en roll I alla filmer som görs. Och att han ska ha sex med frihetsgudinnan För att rädda jorden och ja. Det är många bra idéer Och jag hoppas att alla blir sanna ja. Kickstart det. <laughs> ja, jag ska. <laughs> jag kommer att starta så många kickstarter-grejer nu ikväll, känner jag. Här, Make the evoks happen, happen in ja, your life. Alltså, jag, jag vill ha en evoks arm med dig så alltså, att fixa. <laughs> ja. Det kommer att hända det är att någon, någon kommer att liksom... Så här, om, folk, så, om, om du är lika småsmålet att få in pengar där kommer någon bara köpa loss en massa björnar, ja. ge dem kläder. Och så är det plötsligt så här. Du tar märken och börjar växa och sen är det för sent. Sen är det lägenhet fylld med björnskit och arga björnar som inte <laughs> vill bo i Årebro. Planet Björn. of the Apes, fast med, med björnar. Med björnar. Mm. Det kommer ni ny också. Ja, men det ser jag fram det. det blir jävla bra, tror jag. Uh, Vad har vi för folk som är involverade i den filmen? Gary Oldman! Just! Andy Serkis! Uh, uh, uh, ja just, just det, just det! Random, uh, random dude! <laughs> <laughs> random dude! Generic black guy! <laughs> uh, <laughs> <laughs> <laughs> jag, bo, jag bodde ju faktiskt här för ha en massa bjarna här då. Så bo, bo, bodde jag i det huset där svandamen bodde. Var. Är det sant? Ja? 27 svanar, var det så? Eller ja, så 21 eller 27. Det är galet många djur Ja, och det, det skulle vara i hela huset. Alla lägenheter var exakt lika stora. Ja. Så jag kan ju bara jämföra hur min lägenhet var. Jag fick ja. plats med liksom tre poler. Hur många 27 kvadrat? 27 kvadrat. Ja. Har du har väl haft mer än ett rum här. i sin lägenhet? Nej, det är alltså, inte. Alla husen var exakt likadana. Jag bodde förut Vi ett kyrka Och hela huset var, var, var, var så här, sjuksköterskebostäder förut. Mm. För okay, de, ja. de gjorde alla lika stora, för ja. att de är nära sjukhuset. Mm. Eh, och då hade jag, då hade jag lyssnat på, på TV4 hade en jättebra app förut, som är borta nu, som heter Verkligheten. Ja om mig när man grund i stan så kunde plötsligt, när man placering in i ett område där från historien så kunde berätta just det mycket häftiga grejer var det där Jag ja, var va? inte va? jag vet jag gick omkring kan man bara bara lyssna ja. på grejer men då, då var jag på en hem så hade jag bort det här lappen på. Så när jag kom hem så, så finnade jag gå in i mitt hus. Så sänkte jag precis. Så på bara, I det här huset på Sankt Göransgatan. Så bodde Svandamet. Så, och då visste att det var det huset som jag bodde i. Men det, det var, måste det var ju vara så läskigt att bo med Svanar. De är ju inte trevliga djur de, de är ju aggressiva och, och revistiska. Du, du, du ja men de är gulliga också. Nej, jo men de... mot mig. Jag kommer ju upp för att de får ta hand om dem. De ska ju skydda mig. Men du, du, det är som... kanske var så de var med Svanar nu i Alltså, hon var ju hem fullvuxna så hon liksom. alltså, Fångade dem i någon jacka och liksom alltså, Jag, jag börjar undra att När jag bodde där så bodde jag en annan eh, Dam som var runt 50 bas Hon hade ju två illrar i koppen. Ja men det är ju så konstigt. så alltså, illrar har ju helt märkligt. Nej men illrar brukar få folk som utgjorde. Illrar bett skvätter och och Fast man kan ju man tränar ju dem. Man kan få dem att gå på låda och sånt så att det är inget konstigt men svanar ja men svanar får man nog inte att gå på låda så tänker jag. Nej det tror jag inte jag för Ja eller lära lukta där. Det är jävligt märkligt Ja, svanor ligger inte på min topp 5 lista över djur jag skulle vilja bo med Har du toppt 5 listar? Nej, jag har sagt att kolla på dem Är det djurrarna på den? Ett till fyra Men jag, jag skulle som till exempel vilja med. ha äckhorrar gulliga Men dom är också nej, lite det inte eh, bra, det blir inte bra. En panda skulle jag gärna med. Nej, <laughs> det kommer att bli Kvala, jag att bra. ha Nej, du, nej Okej, okay, det, okay, det, det var inget okej okay. <laughs> Det är väl enda som ändå skulle funka, om sover vi så mycket? Ja men Också ja Men alltså vi kör. Vi gör, vi gör det. Vi tänkte de avbrota nu alltså. Vi behöver inte göra. Nej, jag vet. Inte. Alltså okej, okay, jag, jag vill till nästa gång du är med, jag ska göra en top 5-lista på ljud det vill bo med. Jag älskar att göra listor så ge mig gärna jättemånga dumma grejer att göra listor på så lovar jag att jag ska göra det nästa gång. Jag tänkte ju så vi snackar lite löst om mina. Hur länge har vi kört den? Äh, en timme. Men det är mest starttrick mot Starword. Jag vet, men jag tänkte Oskar skulle. Vara det. Ja. Men jag tänkte då tänkte jag på Vigge. På Vigge är ni bara. Det är bra. Hur kör kan den? Ska jag köra <laughs> uh, Men jag gör jättegärna uh, ja, Jag vill ha topp fem Samt uh, de som du vill bo med ja, Och jul. sen uh, Nej, men är det är, det, är det människor då alltså, Om du känner för det men. Ja men det kan vi göra Men sen topp 5 som du inte vill bo med ja, ja absolut Svanar ja. inte Ja Ja faktiskt Illrar tyder tyvärr inte med <laughs> Nej de... Men är de topp 5 du vill bo med? Men jag vill ju inte avslöja Nej nej nej, nej. Men Det är inget annat Inga spoilers Där är, men... är nästa Folk kommer att sitta liksom på nålar Så de åker inte Som jag är just nu Det nästa avsnitt Vad sa du att det var sa du? Spoilers, som jag gör för Walking Dead till nästa vecka. Ja, AMC's Walking Dead. Varför heter det AMC's? De säger allt Next week on AMC's Walking Dead. Man behöver påleka det varje gång. Och det är som en sån typ, oh no, walkers, AMC's walkers. Om man ska gå ut i studion och låna toaletten, var det den? Ehh... Det är korridoren där borten, fem timmar. Ja! cirka 150 meter ner och sen tar du till vänster. Ja, men du är tillbaka om en timme. Du ja, du kan inte. Men om du kan, hämta den här. Inte där, inte där. <laughs> där. <laughs> Okej, okay, uh, jag tänkte vara snäll. och uh, uh, lite grann. Uh, Jag kommer i text som jag tar bort sedan, så jag vill inte att det ska finnas på band så jag vill inte jag ska kunna bli för skit för det men, men jag, jag kommer ju avslöja lite för er vem det är som det rör sig om som har bokhälls. Yes. Uh, då får ni förstå vad jag menar med att uh, vi kommer att förlänga tävlingen lite. Mm. Right. For real? Oh ja. my god! <laughs> Okej, okay, ut och tävla med er! <laughs> så so, Ewoks blir det. Nice. <laughs> Ewoks the musical. Ewok, uh, Ew Ewoks, the musical. Åh, hey, what's the musical? det finns fyra idéer som är värd där Topp 5 musikaler jag vill se Topp 5 musikaler Nej, jag vill se ska hända Men en grej som jag vill vi alla... Ja, det kan vi göra man. Det kan vi skoja, jag vet, jag ska försöka vara på Oscar också Om man, alla kan komma på... För det är att det är ganska, jag vet inte, Rosido har på mig där Jag hoppas det här är... Det var inte rätt låt, anyway Ehm... Uh, ja, <laughs> anyway, uh, jo, okay, Anyway. we go. Jo, till nästa ska jag köra en tema. För det är ganska ofta, jag gör det hela tiden. Uh, att jag skickar uh, blandband, eller nu, nu för tiden blir det och uh, för sig ganska ofta. Någon är lite uh, intresserad av. Jag skickar <här> några hon Anyway... Så man skjuter ju blanda och länder, whatever. Och jag jag tänkte, gjorde en blandfiva senast för någon veckor sedan. Jag har hört den. Mm -hmm. ja. Ja. Mm -hmm. Jag fick hångla sen, så att det var ju bra. Mm. Right. Hey. Din farse vilka skivar, vad du säger. Det var skönt, jag hänger om. Jag har inte Jag kan inte säga att jag Jag vet Anyway, anyhow. kul att göra här. Jag Gör en sån playlist okay. Som du tänker att du ska skicka till dem Med det i de åtanke Fast gör så här, jag försöker slänga med otroligt awkward låtar Som blir så att människor kommer och säger Vad fan menar han eller hon med det här <laughs> alltså, Och det ska jag vara typ kronologiskt Så liksom man vet att det börjar väl här någonstans Och sen liksom slutar det bara what the fuck ja. Ändå låten jag kunde komma på Sen ska jag göra min låten Ooh that smell <laughs> <laughs> alltså typ, Apologies invaders must die men <laughs> ja. um, Jo men det ska vi nu kunna komma på till Mm. det skulle inte så det kan man tja ska diskutera dem här lite men det blir också som det är också en lista liksom en lista på awkward songs liksom blir det ju. Uh -huh. Uh -huh. jag tror att det blir väldelångt då som alla ska göra var sin uh, Om vi inte bara samarbeta till den ultimata dubbeldisk mix cd till exempel <laughs> är, är du på i Stockholm nästa måndag jag skulle kunna vara det, ja. All right, there we go. Uh, uh, du jag kanske kan göra då. För att oh. du, du, jag, jag har väldigt mycket tid. Ja. Oh. Alltså, you're true, Oscar är ju tid, alltså fuck sake, Den killen är ju liksom såhär... Alltså, alltså... Den minsta upptagningen jag känner på hela världen, den liksom när man känns ofta krångligare att jag ska göra det här. Det är jätteroligt, men... <laughs> <laughs> uh, men jag har en sak på sig, så att, mm. Nej. Mm. Det händer ibland. Att, ja. mm. Saker. Saker. Things to do, people to see. Eller något sånt. Uh, ja, vi kan Ja. Men uh, Så det var lite skojigt. Sen jag tänkte jag fortfarande i samband med det här. Vi kanske kan påbörja den här listan. Och vi behöver inte stressa alltså, över till nästa vecka. Men det var kanske kul att ha den i samman. Vi har David Schmidt här som kör mm. kärleks... Ja, det. Är som har det. Vi har inte fått in så många än så länge. Uh, vi är fått in noll. Um, men jag tror det kommer. Mm. Nej, men om ni köper ni, några, ni nästa... kan inte nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå Folk behöver hjälp nå med, med... Yes. Och nå nå nå nå nå nå nå nå jag. nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå jag. Tänkte det Alltså originalet, det gav vi snackar om för några väggar sedan Det kul, liksom Oscar, uh, att jag, tar in, jag köper nummer KP Så alltså får jag kolla på Folk fick ju en fråga där också där. Jag tänkte såhär, så här, ska jag bara kolla hur Oscars råd skiljer sig för det, ah! det ja men det, tror, det blir en jättebra grej Det ser jag verkligen fram emot ska alltså, jag, jag så att de är inte så här. <laughs> alltså. <laughs> Nej men det blir ju bra. Alltså, jag undrar hur många så här stärker, Om han jobbar där ett Hur lång tid skulle vara ha den två Hur många barn skulle han ha med terapi? Allt enligt inte, jag alltså jag vet inte, bara i psyket. <låder> Eller, deras problem skulle du lösa sig. Eller skulle du göra det? vet inte, han har sett <låder> saker som oss andra. Ja. Nej, kan, det... kan vi ju komma under för mig. Det, det är ungefär, alltså han funkar på en annan... Han är lite som... Um, Ja, han är ju den här podcasten Scarf fast han är, lite, han, är smart. han är smart, han är inte dum i Nej, han är äh, otroligt smart. Han är väldigt smart, han är väldigt kvick och det mm. luktar gott oftast. Och, mm. äh, fantastiskt på att mm, äh. säkert det. Nu stickar jag ner det här vattnet i det här skummet i den här drycken och det ser ut som någon blandning av en tapir och en drake. Det vi, inget av djuren är något jag vill bo med Okej <laughs> Okej okay, då kan vi köra vilka djur Rositer vill bo med Men Ska vi göra det nu alltså vilka? Nej jag tycker vi kan inte spara på det okay. vi, vi, vi, lite... vi har tid nu för menar, alltså, Ja. Vi, det var länge sedan vi, alltså, vi, vi, alltså, vi har ju kört ganska korta senast jag har inget problem att köra lite längre nej, nej, Om nej, du kan på att djur du vill bo med nu Ja Så uh... go for it Okej okay, jag skulle vilja bo med en panda jag skulle vilja bo med tvättbjörnar. Jag skulle vilja bo med ekorrar. jag skulle vilja bo med våkar fast det är väl inte ett okej djur att säga. så det blir lika bra alltså, okay. alltså, det behöver inte vara känt jättes alltså, okej. Okay. Alltså, jag vet. Mm. Det behöver inte vara. The finns inte isn't. kommer. Kommer aktivt kommer att ta igen upp. jag okay, okay. Kalle kom tillbaks tack så mycket. Kalle kom tillbaka nu. Ta om listan på... Vi, vi, vi började hennes jullista nu. Ja, hon, hon blev lite... Det kan, kan, alltså är det jag reagerade framförallt. Jag kommer att i de andra. Men hon var lite... verkligen som var riktigt så här... visste om det var... PK att kalla i åker för djur. Jag har sagt de finns inte. De kom, ingen kommer att höra sig om det här. Alltså, Dwork Davis är väl lämnad kommer. Han är inte där, Han är människa. Han har inga problem. Jag känner mig starkt på dem, så det en legitim fråga. Ja, ja, men det var inte right. så jag Det var kanske inte så jag menade. Det var kanske jag menade. Det, så här, det liksom, kanske alltså, inte var okay att jag hade med dem på listan för att de inte finns. Det var faktiskt det enda. Jag inte nej, men det är okej alltså, att. Okej, okay, men jag skulle vilja bo med pandor, för pannor från söta Jag skulle även vilja bo med tvättbjörnar och ekorrar. Röda pandor är också gulliga de är som en blandning av, av, av tvättbjörn och ekorre kan man säga. Va? Typ. De är mindre än röd panda, den är liksom mindre än en vit svart panda. De ser ut som typ en stor katt kan man säga. Well, Det är det snart, kanske snart kanske. Jag skulle också vilja bo med lemurer tror jag. Ja okay. ah, de verkar så ofta. Ja ah, de verkar ah, gulliga, jag vet inte. Och evoker vad de äter då? Nej, men jag fick inte med dem. Du får ha med dem. Då får jag putta ut något djur nu, för nu sa ju jag fem djur. Okej. Okay, eh, jag har skjutit ut de fyra andra, tror jag. <laughs> <laughs> jag tror att det kommer att döda de andra djuren. Framförallt, ja, det <laughs> är min gulliga stämma. Framförallt är det så här att de andra. Du tog, alltså jag vet inte hur röda pandor är. Nej. Um, men de andra djur är ju lite semi-agro ja men alltså, och, ja men vad tror du kommer hända egentligen? vad tror du best case scenario vad kommer hända när du drar hem en panda <här> <här> eller en massa törp Men de sitter väl bara där och checkar bambu törp pianoer checkar inte bambu de checkar panda kärkar... allt ja men de är gulliga vad fan okay. släpp dem bara godt med godt med leva som jag vill det är det jag vet inte vem var är det... jag också lyssna på djuren? Jag inte vill så, så hata det här. Snart, snart är du liksom ihop med de här djuren. Åh, oh, du är så trött. Okay. Där, där, oh. <tryck> så vil vilken djur vill du inte bo med? Jag vill inte bo med bläckfiskar. För jag tycker att bläckfiskar är jätteäckliga. Jag vill absolut inte bo med äh, skorpioner För de är väldigt lömska och läskiga Ja, oh, uh, Ja, men de är, de är liksom både klor Och tagg och gift och skit Jag okay. tror inte Okej, fort. Um, jag vill inte bo med Typ nakenkatter Och det är ju taskigt, kan folk tycka För att man så här, gillar dem Jag tycker de ser så jävla klut ut som att de är ut och in de har sagt, jag Skitäckliga um, Jag vill inte bo med, med sniglar Sniglar är också Grymt Och absolut Alltså det värsta djuret för mig Skulle vara att bo med En massa spindlar Fy fan De bara krälar runt överallt Och helt fullt i ett helt rum Man bara trampar på dem Och så oh, Nej Jag är nästan nere helt på det Jag är så otroligt rädd för spindlar Och, och bläckfiskar har ju också Så många armar Bläckfiskar finns Gäng anledningar Varför det kommer bli svårt Jo Ja, men jag skulle vilja bo i vattnet min Min, min farsas kusiner de hade ju en tarantell hemma. Och så var det, vet du, det var ju tre stycken söner. Och så var de här två föräldrar som bodde i huset då. Som är min, min farmor brorsa och jag hittade en Och hon hatar den här spindeln, hon väger mm. var inne runt. Men så var det en kväll när, när de hade gäster där. För hon var tvungen att sova i rummet, för man låg de och Så hon var tvungen att sova bredvid den här spindeln som var i akar idag. Och så var den på morgonen, då är den borta. Nej, fint. Nej, alltså är jag Nej. Nej. Nej. Alltså Skorpioner är ju såna här um... spindlar <tryck> alltså. Spindlar, spindlar, kan jag hålla med för man vet ju riktigt vad man får där. Uh, jag man har, har inte så att bara kalla på spindlar. Mm. Ah, <tryck> jag, alltså jag får Ja, ett kallsätt. Ja, men jag jag, jag, får, jag får ont i skallen. Ja, vad vill det är bara jag som mins det. Så alltså, jag ser spindlar jag, jag vet inte. Jag har ingen så Nej, ja, de gillar inte jag heller. Jag sitter inte aktivt att funderar på hur mycket jag gillar dem, men... Nej, jag, har en väldigt, jag, har, jag har en ganska svår spindelkomi, oh och jag vet att Du kallar på Charlotte webb och hejar på Jag hade den på kassett när jag var lite sån här, ni vet så här, när ni hör det där ljudet så vet ni att det är dags att vända blad och satt en liten bok. Och hon som gjorde rösten till Charlotte, alltså till spindeln i, i, i den här historien... Det var så jävla läskig röst och jag fick panik bara för att jag dels visste att det var en spindel och dels för att rösten var väldigt så pipig och väldigt obehaglig. Uff. Jag tror att mm. en av mina största fobier det är att ha en stor tär -tär -tär spindel på golvet som står och skriker. Åh oh, för fan vad obehagligt. Vi ska vara där vida så sen. Har du Då um, oh, uh, alltså mins jag får att Oh, jag blev ju fullständigt panik. Allting överhuvudligen försiktig med spindlar. Uh. Är ju att äh, du vet att Slayer det är ett band så det, det är typ miljonär så här, fucking företag kan liksom såhär helt såhär stå i ett stil solstil är bra så på grund av en spindel en ny turist innan de var i någon märklig land spindelbett och då åkte de på där rätt uh, konstiga köttätande eller whatever så hela typ hand, hela arm var faktiskt up så de vi ta in någon ny turist i typ såhär ett år nu vill jag höra din lista topp tre länder märkliga länder i världen märkliga länder i världen all <trybster> right uh. <trybster> <laughs> det känns som en Oscar-grej Märkligt ändå, alltså jag kan ta ställning jag varit på som jag har varit weirda uh, Vad säger du, märkligt land? Märkligt land Jag har ingen alls på Burma Det, är det känns som jag skulle kunna vara det, Vad som helst kan hända där <laughs> uh, Det känns, jag vet det inte, det alls samma sak för dig För min del, jag vet det är åsidigt, att Asien är ett land på börjar påverka för alla, men Asien ås, överlag känns som en så här Väldigt annorlunda jag, jag har varit runt om Mellanöstern en hel del så jag, det här är inte weird någonstans, men däremot Asien känns som en helt annan grej. Asien är inget land. Då? Jag vet inte, jag sa precis det. Nej, <gifrån> äh, Kina då, Kina. Jag tror att det bli väldigt annorlunda, i är väl inte det annorlunda än vad vi gör om alltså, det här. Alltså, du har varit en del i Japan. Mm. Alltså, Asien, Kina kanske inte skulle vara så weird för dig. Men Kina är skummare i Japan. Ja, det, är det. Jag förstår jag. Menar, men då det, såhär, det är kanske mindre hopp mellan, se, Japan och Kina än vad det är mellan, sig. Far jag, att, uh... Sverige och Kina. Eller Jordanien och Kina, jag har varit ja, det är... Va var i Vad var listan? Topp tre märkliga... Länder. Märkliga länder, ja. Jag tycker aus jag tycker Australien är jävligt märkligt. Och det har att göra med en återkoppling till, till djuren. De har så sjukt många giftiga och Spinglar. farliga djur där. Och så brinner typ halva Australien varenda jävla år också. Och ändå så blir försvinner det inte. Jag förstår inte hur det funkar. Det är som att allt brinner. Och sen så blir ändå alla äckliga djur kvar. Och folk... God dag. Ni är ju väldigt glada jag tycker. Jo, ja, så ni de är märkligt. alltid på bra humör säkert jag, tror jag. Ah, <laughs> ja, sen har det. vi det är alltså precis, sen de liksom de har liksom lyckats de har väl två band där från det är väl AC/DC kommer det vara? Det är svårt att stava. Hur du stavar? Sen är vi Silverchair. Nästa <laughs> som Neon Ballroom, Givand där som de satt på för några år sedan. Ja, kanske några år sedan. Ja. Lite, <laughs> jag vet inte. Det måste var ju vara Mango i så här men um... Nu när jag lyssnar på efterhand känns det som att jag gissar Jag kan nästan höra vad han tänker när, när varje grej han sjunger och typ, Jag sitter och bara och tänker Jag hoppas verkligen att ingen som köper den här skivan Har talat om Nirvana oh. <här> <här> <här> För vi ser så jävla lika Niam Boleum började flumma oss lite mer Då var det lite mer flum och lite mer deras Sen blev det jätteprätt om det nästa Så Niam är ganska så här: Laid back, relax, vi är bara äh, Vi är bara skiv Den är ändå ganska prätt om bitvis Skivan efter får Dark Side of Moon framstå som bara det var då då var de har Paul Hogan, han ska Crocodile Dundee, det var Mel Gibson <laughs> han kommer han Jag tror inte jag tror inte något jag om det. Steve Irwin. Ja, Han är Ja, på grund av att han skulle bada med en rocka eller ja. vad det nu var han gjorde. Jag tycker när man kollar på mig, de, de, de brukar gå ganska. Jag skulle inte inte vilja bo med en rocka heller känner jag så jag. Rör en. Din lista Ja, det blev. Då kan Olle. Har du, är det du några jurier som du känner som inte kommer att vara aktuella vara relevant för liksom, framtida komborelationer? relationer um, Ja, det var Den så. vi stack, tror jag. <laughs> det, det är mig inte stakt. Tror du Det skulle här. vara <laughs> ganska <laughs> behagligt. Um, vad mer. Jag tror faktiskt. Ja, men skunk. är Absolut. <laughs> ja, men det är. Nej, men man är... <laughs> kan. <laughs> man kan inte. Nej, de kommer göra precis det de gör. Och det kommer lukta illa. Klart, klart. Ja, gör med det där. Klart, är en separat art. Ja. De dom dom jag det är en jättestor grej så här alltså så så stor 300 meter vänte Ja på bräset Dom är ju en guy nu han i episode 4 parodin Parodyn när han påverkar att någon skjuter den här två missilerna in i hålet någon snubbe but that's impossible even with the computer <laughs> that's not impossible I used to bullseye romp rats blah blah blah, blah, blah back home I and mean, they're not and någon but är du sjuk huvud but did you, you used to kill rats for pleasure <laughs> <laughs> <laughs> there's nothing to do there it's just sand there's nothing to do there i don't know. Nej, rott har jag. I mitt gulle villan är ju eh, det är så universellt lagen ganska rott tät område. Så nej, jag och Kalle jobbade och du, jag kallar jobbar där i tiden. jag tror tror jag hade vi så många som jobbar åt oss jag slapp ju så här jag behövde aldrig upporna för jag väger det. Man kunde se de jävla fotspåren i min jag vet inte, jag vill inte jag vill de ska, de, burde, de ja jag vill jag vill jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill göra kapen. Jag vill rösta bort dem. De ska inte finnas kvar. Han har en lång jag liksom en gamla radio. -programmet med dem. Så hade han en lång här Han tog in olika experter. Ja, jag fick folk. Det är likadant på experter när det handlar om när djur har inte riktigt så hajar det poängen med. Mm. Så han försökte få bort just, vad uh, vet du, uh, Rottor, ja. Nej, han hade lite olika som man tyckte... Jellyfish. Jellyfish. Ja, ah. <laughs> men de är, ju, de är ju lite konstiga. Så. Det är bara så vatten och sen lite trådar. Alltså han fick ju aldrig någon hålla med om. Nej. För ekosystemet skulle gå under omgånga så hela, hela, hela jag så, tror inte att, att hela ekosystemet hänger på de där äckliga grejerna Nej, det he eh, Inslaget heter Do we need them <laughs> Han lyckades få in ganska så här, stora så här, namn alltså, inte namn, men stora så här, experter Som så här, hade väl någon förnivå sig kolla vad det var för något ni rörde sig om Som i slutet alltid lät väldigt irriterad på honom Och så okej okay. <laughs> Råttor, jag vet att det är de med mat är saker som äter dem, det är väl bra antar jag mm. Universitetet är kul de har köpt upp Men du, du gillar inte heller så här husdjurs, alltså råttor som... Ja, jag, jag, som jag, jag är okej okay med dem. Ja. Ehm... Uh, inte riktigt. Nej, nej jag. jag, jag är lite som min, min farmor var lite rasist. Mm. Ja, men det var min morsa uh, Så det. hon var hon var ganska rasist Hon för har problem med svarta män, jag vet inte, hon är lite mm. läskig. Jag förstår inte riktigt varför. Som hon åkte till Afrika. Uh, jag ska inte hon var i Afrika. Hon har problem med svarta män. Hon åkte till Afrika. Mm. Nej. <laughs> så hon måste vara på jag var på vakt och var jättenervös hela tiden uh, och på samma sätt som typ så jag minns var när jag brukade bo hos så beställde jag pizza några gånger då och då och det var alltid någon samma bud han var svart hon, hon var väl okej okay med honom Fast, nah, whatever jag vet inte riktigt än den här tiden hörde det är ungefär så för att jag är okej okay med honom. <laughs> Alltså jag gör så, jag bara följer jag tycker hon är helt jättewird. Ja. Oh. Äh, äh, och jag försöker varför, varför åker det hon åker till Afrika. Hon hade lite problem med asiatrar också. Hon bodde ett år till typ, två år i Japan. Mm. Hon hade problem med det innan hon åkte dit. Ja. Oh. Så varför är aktiv så aktivt så, utsatt? Så, så, så, så, om du inte gillar fast det kanske är några grejer som jag brukar göra. Jag brukar läsa ganska mycket om spindlar och försöka så få hjälp av vänner att så hålla upp böcker på avstånd med bilder på spindlar så att jag ska så här, jag försöker lära mig om min fiende tror jag det handlar om. Men jag blir ju inte mindre jag vet inte, rätt. Jag, vet inte, jag, vet inte, jag vet inte om det var liksom den nivån min att var så fint. Och <laughs> det det var ju en morgon så hon vaknade och säljde sig. Jag vill ställa en bild på avstånd till Carl Weathers och bara såhär. Han kände så obekväm. Nej, det var alltid lite såhär. du måste jag fråga om Carl Weathers spelar han både Paul Creed och Lando Calrissian? Nej, Carl Weathers spelar Paul Creed. Billy Williams spelar. Vi pratade väldigt mycket om det förra veckan. Billy Williams och Lando. Och typ bara det. <laughs> Men Scott Weathers, han var väl med i första uh, Predator, pratade vi lite om och han var även med i nice. Mästerverket. Med uh, Action-filmen som heter, han spelar någon tuff polis i Chicago. Action Jackson. Uh, <laughs> han är också med i Resident Development. Just det. Jävligt ja, bra. Ja. Just det. Jag, in, jag såg Action Jackson för många år sedan och det är Han åker runt sin bil med någon tjej uh, bara, what's your name? People call me Action. <laughs> Asså. nej gör du. Du kan det själv Starka spårke. Ja det är ingen stantman Mike där inte? Nej <laughs> <är> så. <stuntman> <laughs> people call me stuntman, i, stuntman. <laughs> oh, ja, all right. Uh, är spelar i genantja. Spiderman, det är så. kul. Jag är glad att de inte är lika tuffa som han är. Han har ju så här, då skulle alla gå här, man, de hade och hälla om man hade Spider-Sans som kunde fly därifrån. Ja. Folk man, jag, Det de där spinnar <laughs> jag <laughs> känner. Jag har ja, spinnar ja, som sen. Det förstår jag. Ja, jag är när vi risk. När vi skulle städa hur skulle vilja för några år sedan. Dom så fick jag jag var med rädd för dem. Så jag fick utdrag bara höja alla spindlar i Shadow. Nej. Så hundra stycken. Att de om om alla låste massa... det lades, som convincing... första uppdraget i någon så dåligt RPG. <skratt> <skratt> jag känner jag kunde... Skyrim. <skratt> jag känner bara första. Känner mig jävligt bärd här snick ner och bara så här okej. Jag ska komma lite senare. De i Shadow. <skratt> ja, det finns i finns i Skyrim vet du första uppdraget man får är att man ska gå och hämta någon nyckel någonstans eller något. Och ja, då är det mast. jag jag glödd tycks jag, jag men vi hittade fort vi börjar gå ner så var jag så spindelmäne för trapporna mm. kommer ner så var spindelmäne överallt då gick jag bara hem jag är jag jag jag förstår det jag förstår det ja, ja. Nej, det, går det är lite samma sak som med Tomb Raider 3 raka okej det kan raka spindlar raka det är okej en raka spindel det finns inte raka <laughs> spindel oh, nej men i Tomb Raider 3 så slutbossen blir förvandlad till någon spindelliknande varelse. Och det är en väldigt lång fighter Man måste ju upprepa samma saker Tre gånger tror jag eller om Eller fyra gånger Och han jagar den runt någon slags Alltså lava grej Alltså fan de äckliga benen Och usch Det är ju man sitter här med kontrollen Ja men lite så Och inte tittar liksom Han låter säkert en Spider-Man då Fortfarande Han det blir med honom Nej men han är, är ju inte alls viken spindel För att han äh, skjuter Liksom äh, nät men, Eller så Vad den heter Jag kunde men det För då har det varit mm. omöjligt mig att ha i alla Du kunde spinera dig, ja. Precis. Då har man känt på sig att det kommer genom skick och fall Och kommer att hälla vatten över oss, Ja det. precis um. uh. Så jag tror liksom inte Nej ja, Jag vet hur fan jag, blev bara tänka på, jag bodde i en, en etta förut Så hade jag problem att jag fick in såhär husspindlar eh, Och det är liksom typ den största Arten av spindlar som finns i Sverige Och de blir ju ja, uh, 57 cm från Benspets till benspets 57 cm 57 cm <laughs> <laughs> uh, och eh, jag fick ju ringa min dåvarande partner liksom. jag, jag bara grät när jag såg den där komma in springandes liksom, Och bara skrek Fick ringa min partner som fick här, cykla hem till mig eh, På kvällen och eh, ha ihjäl den jävla spindeln Och sen stack han iväg Och, eh, och dagen efter så sitter den som spinder på min cykel I cykelkällan. Så jag undrar över det med Spidersense För jag tror att den där han skrika innan den dog Och då kalla på hjälp Ja. Och att de då hände för det var det min det cykel så. den satt på dagen efter liksom de visste om var de skulle gå eller? Ja, så ja. jag tror det. Ja, och sen så ett år senare så fick jag in en till sån spindel Och sen flyttade det. Alltså det var verkligen så såhär Jag, ja, jag flyttade upp med min dåvarande då bara för att det gick inte längre Nej, måste <laughs> skydd, Det inte. De måste ha skydd Du måste ha skydd Var det så att du formulerar också så, att, så här, alltså, Du vet att um, Ja, jag tror det, det kv, Vi trivs så mycket bra ihop men framförallt så är jag rädd för min lägenhet. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag vill skaffa något nytt De vet vart jag bor <laughs> ja. så. Att, alltså det borde väl han som varit med på De borde dykta på sådana men jag så, de vet ju Det var han som hade gjord Ja, de är inte maffian så att jag menar de kommer inte så här inte... <laughs> det kanske tar lite tid att vandra över, över den staden vi bodde i liksom Därför de, har, alltså, de har ju en massa ben men jag menar de är små så <laughs> <laughs> Fast de är 57 cm, så jag, just det <laughs> Fast ändå, jag tror Och äter eh, kortare har Jag har hört Ja, men jag Det tror jag okay. ja. jag tror att ja. det finns de här som ska till och med äta... Som kan äta fåglar, få Ja, ja men vad fan? Ja men där, där, där där vi, har, vi, har vi, man ju fått det namnet. Där, där vi, där det är vi bra väl något på katalykden grej han, han har problem med tiden också. Ja. han tycker om om, det enda, om, man, det enda, om man definieras enbart av Alltså, vad man äter Ja då man, det, det räcker inte Man måste ha äh, någonting ja. mer <här> jag, jag gör inte hela, Det räcker inte Vad ska man göra dem då Nej, då De får inte vara med längre <här> Så, <här> så ser jag att jag på honom När han, när han tyckte så här, Han, han tycker att det vet de eh, Giraffer ja, ja. Uh -huh. Han bara han, han tror inte på evolutionen För att om, om det var så att Evolutionen fungerade Då hade man Då hade man gett dem liksom att kunna bygga stegar För kan gå och, gärna, <här> ja. och inte ha så långa nackar Ja för de har ju ganska mycket problem När de ska dricka Eftersom de måste ju såhär ut benen Och sen liksom Glida ner med, med halsen i vattnet Det är ju... Do we han, need them? Ja, han är fantastiskt tycker jag Som hela hans grej med... Uh, vad är det? Uh, alltså, vad, vad heter de här? På engelska slugs ja, Stiglar Stiglar, ja uh, uh, uh, För hans grej så är det för Ricky påstår att evolutionen, det här, det här är det de ska vara just nu. De kommer kommit så långt, de kommer där. där. Så de kommer kommit lika långt som vi har i deras mm. linje vad de ska ja. bli. Och han, han köper inte där för han frågar sig, vad fan var de innan då? Ja liksom. men precis, jag skulle vilja se Darwins <laughs> utvecklingsstege av, av slags. Liksom. Ja. Hur, hur, ja, han, han, han har så härliga så här, underbara tankar. Jag tror att min favoritcitat på honom är det här. När han... Ja, någon frågar vem man någon någon förebild om någon tycker väldigt bra. Han säger Winston Churchill. Hans goes, "Oh, no way because weren't for him we'd always be speaking German right now. I'm not very good at that." <laughs> så är so, so, i, i den här världen då en liksom föds där ah, alla tyskar kommer ändå inte vara bra för det <laughs> <laughs> Det var som alltså skrev på någon, någon sån här jobbapplication också Man skulle se vilka språk man kunde, skriva. skrev en English, pretty good Nej <laughs> <laughs> <laughs> Det var sin ja, det, det, det, det, det, det det det numera länge, den var, var ganska rolig um... <laughs> Den var ju roligt, det, det var jättedem jag lyssnar på de gamla där som är vet, från deras radio ja, men, ja, det radio radioprogrammet. X-Fem. Ja det är jättebra, de, lyssnar, de är fantastiska. Ja. Ja, som de alltid kallar för en pot radio station <laughs> det tycker jag är roligt uttryck. <laughs> det, uttryck. Det, men det är bara han som jobbar där hela tiden. han jobbar där eller? Han ja, jobbar där som producent på riktigt. Det var så att de började, för det var, de var så att han, det var Steven Merchant och Ricky Gervais som skulle ha radioprogram Och en dag råkade de en fråga till deras producent. Mm. han svarar på väldigt konstigt sätt Det var Karl Perkinson ja. Och sen blev det de tre ja. Och sen i längden är det han som gör hela grejen jag, mm. Mm. Uh, Så han är ju roligare än dem oftast han trygger ju dem precis så, så mycket Alla hans konstiga lekar De här rockbusters med konstiga för komma på han är, Det är jätterolig är, är är, är Absolut värt att Det är okej okay att göra reklam för en annan podcast Nu när de inte finns längre <laughs> Så jag det... lyssna på den här lysor är det på den här finod. Det, det, det är fritdag är lys på det istället faktiskt. Så är med Tot Podcast Station. Ja, precis. Ja, ja. ja nej, men det är, det är kul för nu, nu. Alltså... Ja, vi lyckas ska... vi är där avsnitt 18. Vi, vi på... Så snart är det halvår. Mm. Det är weird. Vi kör något 20 årsjubileum 20 årsjubileum. Det ska 20. vi köra. Halv... halvårsjubileum <laughs> ja, men, Vänta till 45. <laughs> ja, men, ja. ja, det är lite kul, vi är ändå liksom oss med. Det liksom här, det är, det är du ska inte säga att du lyssnar Va? Du inte säga att du lyssnar Alltså vi kör ju Vi är sponsrade sure och kör Och har överallt Och allt och <laughs> mycket Från hell och säger liksom Och fucking <laughs> uh, Men det är så kul Hur när man spelar in Jag ställer väl alltid mm. Var med i laget Men det finns de som Vi spelar på andra ställen Som vi är tvungen att göra ibland När vi inte kör måndagar För det blir krosserfullt här annars mm. Att uh, folk, någon kommer förbi bordet Ska hämta en grej se det där och sen börjar ögonen bli jättestora och så skakar slagen när de går därifrån. Det <laughs> är jag vet De vet inte vad. Vi ser ut som en liten robot allsång. Ja. Det är en liten robot på ett sätt. Vad heter den? Microsoft. Ja. <laughs> <laughs> jag tror att vännerna där kan vara kvar i skidöarna så jag vet inte om du kan ja. heter så. <laughs> Microsoft. <Mycobleep. Mycobleep. laughs> yes. Det är tur att den bara har tre ben så att den hade den haft åtta gånger ah, åt, tid att gå på platsen. Det är inte vad <laughs> Ja. de är ganska osmidiga med tanke på, att, alltså de borde vara lite mer bärda som med tanke på, alltså, de spelar ut. tycker jag. Men de jag menar jag versus en spindel, en spindel, mm. Mm. enkel match. Ja. Men 100. <laughs> ja, men jag klarade av 100. Jag dränkte massor. Bexell. <laughs> <laughs> <Börkensens>. <laughs> men det är ingen jag ser att ni kör det här oh, it, <laughs> Den andra folk av med, som jag med är Svenska nämnarnamnen Men de hade ju mixerbord och headset Trådlös Trådblip bli vänta <laughs> <Men, laughs> där kör de helt med headset som mixerbord det det, det, det, det, liksom, <laughs> det är ultimata det egentligen det kommer säkert men vi har väntar lite med sån där vi så alltså, det funkar ganska bra tycker jag testa kickstarter <laughs> kickstarter så hej vill du ge oss pengar för att göra det vi gör nu fast <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bättre <ett> än <laughs> uh, ja, så det skulle funka men vi snackar om det ett tag jag tror det skulle bli mer aktuellt um, har man spelar in på något alltså nu nu flyttar vi runt så mycket. Mm. Vi, vi är konstant på turné på sig. Det mm. <laughs> är inte riktigt turné, vi är på tre <laughs> ställen i <fan. laughs> ja, vi när vi på andra på. Ja, ja, ja. vi vi kör på Volmarsh ibland för dig. det är tomt för försäkringar idag. Och det är nog ställningen där bleckan som ligger bort i skansull. Mitt samma sak där. Det är ingen bra sätt att få dem att liksom så jag min så här någon på veckatstid. Så nämnde ni är där kanske ni får lite spants. jag tror inte det är bra så att du gör klara det. Man kan man inte säga att lyssnarna kan komma och Jag brukar på bekidan Jag brukar på bekidan. Ja, din den tid det så mycket sånt men det kommer det då där. Skickade bort där. Sen har vi har en liten fan. Sen har även spelat Vi spelade in innan för bara äh, mest körde att i är ganska tyst och det funkar bra. Det blev inte så tyst dag för det var folk som sprang runt och skulle prata samtidigt och allt. Med. Det är inte så här, det är det är folk, det det fanns mycket folk den öppet än. Mm. <laughs> Men ja, det vi Det är de ställen ner när vi är som minst bra, tycker jag. Och hemma hos Oscar gång Ja, vi har Oscar vi kör två gånger. En gång kommer det släppa. den ena gången blev det bara kaos. Hade jag borde ha bott kvar på båten, kunde vi köra där. Det, det hade ju varit jättekul. Då kan jag köra gambling. herre. i <laughs> stolen nu som har fått båt båtkänsla. <laughs> ja, precis. Pumpa lite fram och tillbaka så här. Mm. Jag måste gå ner den här långa korridoren jag bara Jag på tror på att dag. vi kör en dag bara. Vi oh, kör det ja. tag nu. Mm. Uh, Okej okay. uh, yeah, Fortfarande Om man har Kärleksproblem yeah. Tycker man ska mejla Skalliskagkast oh, well, gmail.com uh, Så so yeah, kommer vi ta upp när, vi up, Ta ut med frågorna När yeah, vår expert kommer in Om några veckor the uh, car 2013 Pryllar uh, Har ni hört det? kan duktig på att tvätta fönster Där går är vi det, det, det, var, det var bra, säkert <laughs> Anyway uh, Ja, det har varit självkast Jag heter, eller jag Jag heter Erik och vi hade en Kalle Oredsson med oss. Ja Och sen har vi Tack. även haft Jens Vadå Sita? Vill du köra Oscars grejen? Så Där, så En <laughs> fin <laughs> <laughs> <vill> Jag har <laughs> alltid velat Jag har alltid göra dig Du behöver liksom drömma lite större Kör i livet om det där liksom Såhär Såhär